Petusgruppen presenterar Uppdrag i Moss Ett äventyr för mutant Utgivet av äventyrsspel 1984 eh, Lite bakgrund till det hela som man bara kan vara så eh, Hindenburg är Huvudstaden i eh, Pöresanfundet Som är den här Stora blaffan ...som kontrollerar större delen av södra Sverige. Blåa här. Mm. Ser du den där nu när mm. jag lägger den så? Ja, ja. jag yes. kan zooma in den faktiskt. Mm. Ja, kanske. Mm. Nej, det kunde jag inte. Inte med det, jag på mm. eh, Som jag sa då så är kejsaren... Eh, ...som eh, bildade detta, eller ledaren... ...hette Palbadine. <laughs> jag vet inte alls hur de fått allt ni det här underbart delet. Men det var över hundra år sedan och nu är det år 107. Och det är den sjunde månaden och sjuttonde dagen. Så, alltså mitt i uh, högsommaren. Mm -hmm. uh, just nu så är jag av en kejsar, som heter Togulf Skarberättare. Jag tror att det är Sverigedemokraterna som har tagit in. <laughs> och som jag har skrivit och berättat innan Så simutanter är Riktigt, riktigt avskydda Det finns bara en sak som är där, en Simutanter De avrättar så fort man ser dem Och det är mentalt muterade djur De toterar man Länge och väl innan Man avrättar dem Muterade djur och muterade människor är tolererade så länge de liksom är nyttiga för riket. Mestadels som soldater. VPS-samfundet eh, är väldigt extremt aggressivt och vill gärna expandera riket och ta över eh, grannområden och grannländer. Eh, satsar jättemycket på teknologi. Så att här är högteknologi. Och då snakkar vi om heliografmaskiner, det sätt telegraf, äh, ångdrivna båtar. Mm. Och vissa kvarter i Hindenburg, de absolut rikaste kvarteren, är till och med upplysta om ett namn är gaslyktum. Mm. Är det någon som ropar på det? Sluta. <här> äh, men det, det är väldigt, mm. väldigt. Militäriskt samhälle Och eh, militärdomstolsliknande liknande eh, Och Alltså det är väldigt få Straffåtgärder som finns egentligen eh, Riktigt eh, grova eh, Brott Ja men då är det döden så. Och annars så är det lämnlästning Eller eh, så slänger man in det I en fängelsehåll och Och kommer man inför en domstol då är man i stort sett dömd redan. Det är, liksom, är man oskyldig så kommer man inte så långt resonera resonerande ungefär. Nej, Den största delen är, som de har bäst utrustade är ju armén, givetvis då. Som är väldigt stor. Poliskåren är i, i andra hand. Och de det är ju väldigt mycket har Vissa har till och med rullar, pistoler. Eh, och ni har hört rykten som att det till och med finns laser inom armén mm. Men vi ska jag vänta på andra saker också. Det här kommer säkert gå jättebra. Inget kan gå kan hända. Just put in your head and say hello. 30 avsnitt. Jo, jo. Ja, flyget Då ska de inte Nej, då ska de kunna ta dem. Vad gör vi? Ja, men, vet man aldrig. sitt och titta på oss. Sitta och titta på oss. Ja, det är någon annan det Ni är i alla fall födda någonstans inom PÖ-samfundet. Eh, en det liten eh, håla som ni tyckte var alldeles för liten för er. Så ni har ju sökt utanför den för ja, äventyr eller något upptåg. Men... Just nu så har det här liksom, av olika anledningar inte gått så bra som ni tänkte tänkt det på. Ni är liksom sista kronorna i pengapungen och, och ni bor på ett hotell eller en, en, en liten stuga eller ett stall. Någonstans inne i Hindenburg för närvarande och letar efter jobb. Men det dyker inte upp så mycket. Um, Däremot där ni brukar träffas, ni har träffat varandra, ni har sett varandra, är en bar som heter Finlands bar. Så ni kan väl bara beskriva varandra, er själva lite kort. Ska vi börja med hajen, som är ganska lätt att se. Det <skratt> ut. Nu är en fysiskt muterad, muterad haj med fyra armar. Och all lämplig personlighet för mitt art. Ni hatar med antagligen. Okej. Okay. Jag är för detta soldat och äh, nästgängsspecialist. Vi menar legoknäckt. Mm. Mm. <laughs> <här> ja, nej, Sean heter jag. Helt vanlig kule. Arbetaren har jobbat på... Bobs Escort Service. Ni har mamma fyra slår en procenttärning och säger till om ni slår under 5%. 5. är ni är stul. Uh, mm. Vad sa du? <laughs> 30, uh, under 5%. Under 5%. Uh, ja, det är, det är mm. Har du fallit med? Jo. Ja. 15. Ja. <laughs> Varför är det egentligen överraskande? <laughs> <rör> eh då, då har vi kommit oss föräder klar alltså. Det är ja, bra ja. vet man. Eh, <rör> jo, är eh, <What> a surprise. Want <rör> <rör> alltså människor då. Eh sitter vara 19. 90 lång 85 kilo kg ungefär. Och sitta och smuta på en öl. Nej. Då så kan jag bäsa med min handstyrning. <rör> mm? Ja. Uh, Okej, okay. då har vi där borta sen uh, Ribbit McBrogge <laughs> <här> En, <här> en <här> Mentalt Vuterad djur really? yep. uh, Han ser ut som en uh, groda mm. mm. Vet vi, vi andra om det? Nej, han <här> vet, vet inte om att <här> det är mentalt, nej. mentalt, nej. mentalt. Nej. Äh, Men det är ett djus Han tar sig skuttande fram ja. Med väldigt långa bortbel mm. Stora ögon jag hade en jättebra bild som ligger på datorn hemma. Ja. Jag kan ta med den. Ja. Jag tycker det räcker så. Mm. Jaha. Där har vi Lea. Hon är officer. 32 år hon är... Människa. Sy. Si. Nej, säger du inte. Nej, <laughs> men Garden, Vi se. Men det är så stor och muskulös Ja, och mig känner ni bara genom mitt kodnamn Mitt aldrig ego Jag kallas för grizzly Inte för att jag är någon björn Jag är en muterad människa Men jag, är, jag har lite mutationer Så jag är ljusgrön Och har har pansaktig hud Och stora öron och så har dessutom eh, någonting som skulle kunna nästan vara en lila böldpest eh, <laughs> i ansiktet, och vad som ni vet, kanske inte överallt. Haha, <laughs> ha, you look like a freak. Haha. <laughs> <laughs> Jag pekar på att med tre minuter för jag bara Men håller har du ju drinken med ja, ja. <laughs> Men i alla fall Inne på film är bra Ni har sett varandra Jag kan inte säga att liksom ni, ni umgår så tätt Men ni är ju en av de här liksom arbetslösa Som hänger där Och försöker liksom få något, något Dagsarbete Ibland så är det liksom nere vid hamnen Och, och hjälpa till att sortera nätet Eller uh, Kära om båtarna eller Någonting I de sängarna eh, Men de har också en stor anslagstavlig vägg Där det kommer liksom folk att spika upp eh, Allting Och ingetvis så kommer du Spika upp där. Eh, Och det står helt enkelt bara Folk sökes Mycket farligt Mycket välbetalt Uppdrag, kontakta Nikolas von Ridge. Tycker vi skit i det? Ja. och så gör vi ja. det. <laughs> vi tar, <honom> där <laughs> ja, tar vi den där lätten, Jag förstår det på den. Mm. Jag har tycklat alldeles. Musikaldansar du söker? Ni har svårt att läsa de här Nej, tack, alla. Ja. <laughs> Det, så det ja. Jag Era steg bara plötsligt förr. <laughs> jag är <på> <laughs> Och jag har här Star Wars svep så blev det plötsligt där. Ja. Ah, crap. <laughs> no, nu länder det igen. <laughs> det var ändå gång vi tänker ju liksom nej, nej. No, no. Jag kättigar det. Ja, nej, ja. Jag läser väl lappen naturligtvis. Det var åt bara och undrar lite Nicholas Burden den var kan man hitta honom? Mm. Ja. ja, nu är en av de absolut Mest välbeställda Herrarna här i staden och I Fonrigiska palatsen Nere i Handelskvarteren Stora Storbyggnaden med Ja, om du kommer in Du vet vad Skrotnisses var Skrotnisses ja, var, var Ligger på hörnan där ja. Om du fortsätter två kvarter uppåt Och sen så tittar du ut över den öppna platsen Så ser du på andra sidan Det stora med Guldglänsande dubbelkortar ah. Vad, det var bra mm. Tack så mycket Då går vi Mina stora ögon och lyssnar, Titta här jag. Ja, ja, ja, ja, jag ställer dit. Ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja jag har varit. Ja. Ja. Ja. <hör> jag bara ja. <hör> <hör> um, <hör> det är kommer det är ju en väldigt <hör> stor <hör> öppen plats då och som så ser man de här guldpläterade dörrarna. En vit byggnad Och sådana här svarta eh, Pelare utanför så, Lite Jag är rik och det är inte ny Stil på den mm. eh, Ni knackar på omis tänker jag Och eh, Ni hör lite hasande steg Inifrån och Öppnas en, en sån här liten fientlig lucka I dörren så här. Ja Vad är det Rvitt. Ja, hallå Ni kökte ju folk för ett uppdrag Ja, <skratt> ah, du hade en flygare <skratt> <skratt> <skratt> Ja, ni kökte ju folk som sagt inte <skratt> <Ja>. <skratt> Eller <skratt> var ju du här Tyvärr <skratt> så har ju för mig Sagt att alla ska föras in Så jag, jag får väl släppa in det Stäng han den där och sen så öppnas portarna. Så. Och innanför det här så ser ni ju en, en sån här typisk eh, storstilad hall. En som dubbeltrappa upp som leder upp eh, två små trappor på sidorna och en liten avsans runt. och mm. marmorgolv och blänken. Ja. Men eh, ni leds in. Den här betjänten i en svart fack visar ju helt enkelt ett sidorum. Ehm, och stänger dörren, eller puttar in och stänger dörren bakom mig. Och det är ett helt ehm, mörkt rum. Mm -hmm. Det enda som lyser är en liten liten gaslampa som står framme vid något som verkar vara ett skrivbord. Ja, det, det var några här. Och så, så, så ser ni att den här gaslampan ökar i, i styrka. Så tänds ytterligare två lampor. Mm. <skratt> och Här inne det är det ett rum. Du mm. har genast fram till en lampa Vänta, väntat. Väntat fullt. Du kommer att flyga. <skratt> Nej. <skratt> mm. Du hör faktiskt gick. inga flyg. Vi har Nej. Okej. Okay. För närvarande. Mm. Det kan komma sen, man vet alla vad de Jag Ja, tillräckligt så är det så fruktiga i Det är så man får Få här är en bild på Herr von Ryn. Han är en... Fast Ja, precis. The penguin. Ungefär en penguin. <laughs> uh, fetlagd i 50-årsåldern. ett stripigt hår. Han har pengar men han har liksom inte smak för hygien. Uh, luktar lite pipa och ingrodd smuts. Och kläderna som man har på sig, det ser ni att ser man dem på avstånd så är de riktigt, riktigt snygga. Men kommer man kommer närmare så är det lite ytter och matfläckar och kycklingflötter och allt liksom på dem. Men han ber er att slå ner på stolarna som finns då. Nu ska vi se här att Sean och Lea visar han till. Och stoppade så stoppade det för tull Nästan han får fått min sitta på Och eh, ni märker ganska snabbt Att när, när han talar så vänder han sig Till E2 E3 svepar han bara över Med blicken i princip eh, Ja Som ni har förstått så är det jag som är Nikolas från Ryn eh, Ni kanske har hört Mitt rykte En av de rikaste köpmännen som finns här i strån Um, och uh, vi har inte skryta Men uh, Grunden till det här är ju att jag Är väldigt duktig i affärer Och handlar med forntida fynd Helt enkelt Men uh, jag har ett litet problem Fram till, För ett par veckor sedan Så har allting varit frid och fröjd Men jag har ju en leverantör nere åt söder som heter Wolf som har varit med trogen i många, många år och försett mig med många av de här fynden som är ute att jag har kunnat tjäna min förmögenhet. Men han har försvunnit helt enkelt. Han bor i en liten stad som heter mosse ungefär 35 mil söder om här. Ehm... Jag oroade mig ganska mycket av det här så att jag skickade dit en av mina bästa inspektörer som heter Jerry Gaxi. Han har inte hört så av så han anledde till Moskva helt enkelt. Och givetvis så har jag ju heliograferat stundligen och tydligen ner dit utan att få det minsta svar. Jag vet att de har en avstation på polisstationen men jag har inte fått något eh, svar överhuvudtaget därifrån. Um. Jo, det har jag visst fått. <hållt> <hållt> <hållt> Och de svarade att de aldrig hade sett Gaxi. Och han eh, definitivt inte fanns i staden men eh, han är en av mina mest betrodda. Så att jag tror inte att han skulle försvinna någon annanstans. Så att antingen så har vi försvunnit på vägen eller så är det något annat lott. Jag har givetvis hört mer om mina affärskollegor här också. Jag är ju inte den enda som handlar med Mosmosell och den förbjudna zonen som finns där utanför. Det är faktiskt många som har haft problem där. Och det ryktas om att. Folk bara försvinner spårlöst. Och eh, det stora problemet här är ju faktiskt det att eh, kommer de här leveranserna igång snart så kommer jag ju tyna bort utan mat. Utan kläder kroppen. Det nog ett mm. <laughs> <laughs> Men eh, <clears throat> i alla fall för att komma till saken. Eh, om ni väljer att acceptera det här uppdraget Så vill jag att ni tar reda på Vad som har hänt med Wolf Och vad som har hänt med mina leveranser Och dessutom Så vill jag att ni avlägsnar Det här hindret För Min handel Se till att det inte återkommer eh, Sen var jag jätteglad ifall vi kunde ta reda på vad så Jag har tagit vägen eh, En väldigt skäv vän till mig också och för detta så kan jag tänka mig att punga ut med ja, E5, 1500 kronor. Tycker jag kan vara en ganska skälig ersättning. Givetvis så får ni pengarna när uppdraget är slutfört. Jag har inte blivit rik på att ge ut pengar till höger och vänster. Men... Om ni väljer att acceptera det så kommer jag givetvis se till att ni får med lite saker som ni kan ha nytta av under vägen. Men vad säger ni då? Låter det som en bra affär? Ja, naturligtvis. Ja. Så Ja, absolut. De började hos Bob så so jag har ju inget arbete just nu. Ja, man då sparkar. Ja, och vad är det det då? Det var en månad sen då. Om eh, herrarna och så, så pekar han på E3 som sitter på träbänken här. På eh, Cardon, Robert och Gressle. Eh, om ni följer med missiläfort här, till, så ska han hjälpa dig att få lite utrustning. Så kan jag få byta ett par ord till med, med de andra här. Så berätta att kommer in och öppnar dörren och, och leder ut det helt enkelt vänkad rummet och så. Här. Ja, eh, jag hoppas att det inte, ni tog illa upp här av det här alltså att det var ett skamlöst blod på bud som ni fick givetvis för detta. Men eh, jag tänkte det att E2, se hur. jag ni är för några. Och jag kan erbjuda i 500 kronor var extra. Om ni tar ansvar för det här andra tasket också, se till att det här uppdraget blir rent utfört. Det finns mm. Full diskussion. Ah, ja, men det är jättebra. Mm. Min bar är på väg ut och uh, ser. Haha, vi får specialbehandling svaga <laughs> <laughs> <Ja>, Titta så här. Ni leder ut, det jag ser, så ni kommer strax efter de här. Men ni tre har ju första king på äh, detta. Och ni kommer in i ett rum. Och där finns det fem stycken ledhanisk. Ähm, det är sån en ledrustning. Mm. Mm. Så har ni ingen ledårsning så får ni en sådan. Jag vad jag jag är det för huska. Jag måste. Halvisk. Jag har. Jag har en mm. landrösning jag har den här, den här, så. Ja, här. Ja, ja Ja, Eh, ni kommer även att få, om ni så behagar, så ligger det faktiskt eh, fem stycken revolver där. Och eh, Kaliber 32. Mm. Om det är någon som vill ha. Så får ni gärna alltså, med. Jag upp det för dig. Ja, man kan ju ta ju Ja, precis. Vi har någon vänt som vill med också någonstans. Mm. Eller hoppar hon inte? Ja, ah, annorlunda har redan spelat Ja, ah, okej. Okay. Ah, okay. ni... hon, hon, eh, hon har igång eh, special special jazz yes for you. Kan parti fram tre. Oj, mina fruar. Ja, <givna fjuvar> ah, jag ska vara att jag skott 62. Flick 12. B 2 stor regel Skott 8. Eldhastighet 1 Ni får även med eh, 20 extra personer 28 skott Det finns även två stycken gevär som ligger där och ni tre som kommer först hör givetvis king på att sno till sig dem om ni vill. I grab one. Det är eh, Mauso. 6,50. Hör jag för mig? Wow. Eh, Mauso. 6,50. Ja. Mm. Grundchansen är 20%. Skadan är 3,6. Eh, räckvidden 100%. 3 bep, 10 skott, en per slitsrunda. Jag tar den andra då. Och där har ni med ett fullt magasin plus 10 skott per gira. Här står det fem stycken ryggsäckar. I varje ryggsäck så finns det 10 meter i två facklor en filt ett elddon en vattensäck och Två mat. Det är alltså takat takad mat, liksom ingen går med på det. Så det är först en fili eller innan filten, läge? Tio meter. Tjugo meter. Tjugo meter. Tjugo meter. Tjugo meter. Tjugo meter. Mm. Mm. Mm. Ja, då vet du inte jag har egentligen utrustning av Är det någonting annat som ni saknar av det här för att eh, kunna ge er. Jag stoppar även med den här ryggsäcken <Kevin Junior trygkel> tom. Transportation Två stycken. Uh. Vi, vi tar och går tillbaka till mitt kontor. Då ska jag förklara för er. Ni gråter i den riktningen. <skratt> ja, jag hoppar ja, Här måste någon som har ristat på min karta <skratt> ja, Det kan vara den och jag Fast 20 år sedan <skratt> <skratt> Ser du den där Andreas mm. jo, ja, Det är en datormacka pär <skratt> ja, Jag ser den lite mycket. Så här är det nu Att ni är i Hindenburg Ni jag har ordnat plats på ombord. Åter ner Till Pirit Där får ni övernatta Och fortsätta med omgåten När den behaga går där Från ner till Svartstenar från Svartstenar sen så Har ni ungefär en och en halv Dagsmasch ner till Mås Mose okay. Och det är även denna väg Som Jörg Axi Blir beordrad ja, okay. <laughs> um, Frågar om lite snabbt inblick, officeren här Vilka vapen, eller fortfarande bara handvapen Han kan Få från början kan ha... Eh... Alltså du, du, kan vara, du, kan, du kan ha procent på vilket vapen du vill. Du kan ta det på gevär om du vill. Ja, ja, ja. Men du, du får inte dem automatiskt som du måste nej. skaffa dem. Så. så vill du lägga ut eh, dem på något av de här som ja. vi fick nu så är det helt acceptabelt. Japp, yep. då så. Men alla matcher ju är väl att tinga Ja, jag vet inte vilket två som tog. Men det fanns två stycken i alla ja. ja, men det var nog. långt annan. Jag tog en. Två. <gibli> jag, <så> <gibli> ja, okay. uh, jag vet inte vem <gibli> som jag var först där. har sa att jag tog en i alla fall. Ständigt eller Basse. De de basse. <gibli> men då kommer du få plus på r r istället. väldigt bra på, på Kulten och hur mycket väger man fest, är det 20, mm. oh, det är den här fylsäcken? 20-50% Både det Fylsäcken väger på ett bip Ja, den rymmer ett bip Rymmer ett bip? Nej, den väger ett bip, man rymmer fem bip Förlåt Det ligger på en samlaktor Så den var full mm. Vad så de? Det var full egentligen nog. Ja, det borde de vara. Ja, sex pipp. Ja, om det inte var någonting annat så önskar jag er lycka till. Betalning, får ni med mot att ni kan presentera bevisen här för att händerna eh, avlägsnar Utmanar på duellen här jag inte <laughs> I will fuck you up Ni, får, ni vet hur liksom färgläget ligger här från långbåten går för oss, så det är inga problem att hitta jag samlar ihop det och så ja, nej, men. Då får vi väl ner. Mm. Ja, ja. kan åka direkt. Mm. Mm. Eller, är det någonting annat Vi behöver göra innan vi åker. Vissa kanske kan simma. Nej, jag ska inte göra mm. Kan. Mm. det. Kan! Det bök inte med där mm. mot saken. <laughs> <laughs> kan, nu vill du inte bli kallt. Jag tror att det här är fler istället. Mm. du se? Det har så här mycket är. Det är så här det är. Det är så Jag det tre kronor är Noll. Noll. Ja, Jag har det är. Det är så här så här det är. Det är så här det är. Det är så här det är. Det här det Det så här så kommer det att vara så Nej, maten var faktiskt svårt. det Nej. Jag jag nej. <laughs> så här, ja nej så. Då har vi ha facklen Vi oh, nu blir det lysa. <laughs> maten också. <laughs> eh, det visar sig när ni kommer ner till ångbåten. Jo, oh, men det är ordnat liksom, med ett handbåt. Men eh, ni har ju inte fått någon hytt. utan eh, Ni har liksom, ståplats på bakdäcket på ångbåten helt enkelt. Ah. Ni kan givetvis uppgradera detta om ni skulle vilja till en eh, smärre kostnad. Ja. Vad kostar det då? Ja ah, eh fly, önskar. Eh, Att få rum i en Volvo, det Gud vet hur så får du hyra till ett det blir jag går och bara bökar in mig under de... Baka någonstans Jag söker mig till någon varmgrondig I mm. Mm. första hand mm. Mm. Mm. Jag, lä jag lägger mig där så jag snor in mig i filten Och också tema lite mm. Mm. Mm. Mm. Vad gör ni annan i? Ja, jag brukar ner min filter också Jag har inte mm. några pengar och inga ja. större hytteord heller. Har du några pengar kvar? Ja, du kan ha 350 spänn kvar. Du får skit i allt i annat. Du har inte köpt en utrustning. utan du bara tar den här ryggsäcket med grejer. Ja. <hör> <hör> Så, det är, Så det är, jag är det nog världens bästa mm. introduktionsappletyd. Så jag skriver upp det. och Sen har du 350 spänn. Så du kan uppleva det. Som anstår en kvinnlig oh. officer. <hör> den här ungboten... Är det kan Det ja, honom och få en Särskilt. transport eller finns det nöjes? Visst <snicklar> <skratt> <ett>, äh, <skratt> <skratt> Ja. Nu det. Jag lite förvirrad. <skratt> Men åtminstone över mig det lyps sig nu. Ja, lite tärningsspel och lite kortspel och, och, och sånt finns så, det, ja. de är en så det, det, det är det nu är det annat arbete Ja. <skratt> ja, är har ju inte jobbet det vissta till Ja. Försäkna till tendens och så vidare. Ja. På <går> Det är jag har inget oskäligt, Ja. Absolut. Det är sjuk vissa i det här sällskapet har ju en tendens jag här sett på filigen så att det <köh> hamnar i bråk hela tiden. Det finns givetvis så jag en jag bar också. Ofta vidran. sitter mer i en på kväll. <går> ja. Och då är det som sagt de som har hyrt eh, Får eh, bord innan för regelnarna. Vad jag får liksom mat så vi är utanför på bakdäcket helt enkelt. Och det finns sittbänkar alltså, som har man liksom tallrik. Mm. Ja, Slapps i köttsoppa eller något sånt där Och ni vill inte veta var köttet kommer ifrån. Säkert. Nu är det bort. Lite, Lite falsch Ja, jag är inte det. Du rollkickst Som jag heter så <laughs> <och> <laughs> Och du bara mitt. Tallrik också Var är tallrik? Är det ja. inte oh, Nej. Eating it. Friends Eating <laughs> <talluk. laughs> Ty Tyckte du var helt yeah. mm. Crunchy. Som så, så att det är någon som vill hitta på på vägen ner. Jo nej men det är klart jag vill det är en god lite om om, om, ja, om. Lönnord. det ja, Jag tänkte det var mod. Men det känns skedar. det de som är, som börjar skjutas lite, <laughs> lite lättande, så det blir så det blir illa. Det är Det är så illa. Förstås. <någonstans. laughs> ja, jag kallar mig internängel. Mitt den här väggen här. <laughs> <laughs> det var så fint. Inte... Eller, Eller lite ungt. Du mer tjänade inte. Mm. Nej, det gjorde jag inte. Det sa jag. Det kanske. Mm. Ja. Borten är byggd i magnesi. Jag vet mm. Det är Jättebra. Vi har borten på mycket jordsmän. Ja. Men eh, Alltså, man tänker, ni tänker på liksom en sån här. Eh, amerikansk ångbåt ja, Sen där är det modell mm. Sen en En överbyggnad Där du har en, en matsal Och sen lite personalutrymme Och sen en brygga över det Helt enkelt Och sen kan man ju då gå och trappa ner Till själva ångmaskineriet mm. Där det står och skyfflar kol Ja, nej men jag... Fråga om vi får gå och kolla Där är Ja, ja så Slå en D6 Fem Ja men det är anordnar en äh, Tour givetvis Jaha. Men äh, du får bara vänta äh, Så att jag kan få avlösning Så ska jag följa med den här linjen Åh trevligt Det är intressant att se Har du några vänner så är de också välkomna äh, Ja Ja det är olika här Med mina kumpaner kom så jag undrar lite om ni, det, det. Med, Kolla lite ja. Ja, ja. Titta gärna. Tidsfördriv. Ja, ja väldigt tungt. Flera arbetare är alltid bra. Sen eh, lägger ner. Och när ni kommer ner det är det alltså bäckmörkt och det är väldigt, väldigt varmt. Ja. Och de som arbetar här nere är enbart mot djur. Ah, okay. Alltså ganska starka. Eh, men ganska korta. Jag det, det märker det att det är väldigt lågt i tal ja. Så alla ni som ni är extremt stora i är rätt så långt En storlek, 15 mm. då, 12, Ja, och en, och med 같은, en 85 en Det är överkant så det, det kanske är precis som liksom en 81 85 här nere i tal mm. Så det känns väldigt, väldigt Lågt Mm Ja. Och det enda som finns är liksom ett stort kollager och sen så skiffla och sen så finns det liksom koj, kojer för ett par skifflare mm. och sen de här ungturbinerna då. Mm. Ja, ja. That's about it. Ja, det är ett. Ja, lite Och, och, och ja. de gör in och sen är tryckmätare och det annat Ja. Vill, det. Vill du försöka förstå det på det? Hela? Jo tack. Hur det fungerar. Han ja, det, hjälper dig. Och, nu, och då är det som så här att då har du tio slag på dig. Vad har du intelligens? Jag har sexton. Då räknar du vårt första fyra som du slår. Ah. Den räknas inte. Och du ska okay. ta dig till mål. Ett. Ett. Jag fyran Nej. Det är Jag har två slag. To! To! Nein! To! Das ist ja... Das ist ja legend superior. Ich habe 100 banget, Nein. Fyra. Fyra. Aj. Fyra. Ett. Ett. Tre. Nej men. Det går inte där. Ett, <laughs> Ett och där stannar du på. Ja. Du lyckas inte liksom koda av det men men loppet är, är inte på. kört Nej, jag stod där och kollade <går> Jag gång jag, är är jag vill inte bort den nu så. <går> Jag vill inte bort den nu så du sväljer den Men jag ska I shall drink my coffee With a deep for in it Men de har ett andra som arbetar här Håller på och skiftar nu hela tiden eller? Ja, i stort sett alltså nu, nu är det precis när det är avfärd Och de måste få upp trycket till pannorna, Så är, är, behövs det extra mycket Bortlanda Hey, sweet! Jag got my talking in the spot. Don't be a oh yeah, ah, well. I'm bored. <laughs> ah, som du får till och med det. <laughs> Det är bland den största du har fått på de senaste tre veckorna från någon okänd. Men det är mycket. sitt liv? <laughs> ja. det är lite träningsförsök. Ja, men från för andra hajar så är det helt okej. Okay. Jag slår är, är inte. Du tror att du vill använda dig. Du kan använda dig. Du kan använda dig. Du det använda dig. Du kan använda Du kan använda dig. Du kan använda dig. Du kan använda dig. Du kan använda dig. Du Du koncentrerar dig. Du kan dig. Du det använda dig. det kan använda kan vad det är mycket en fint kast Fantastiskt <laughs> mm. Du kan få hälla upp lite kaffe för mig Ja, det gör jag så gärna ja. ja. mm. mm. ja, Det är en kort kärlek Ska du Det är Det är <fjär. laughs> Är det någonting annat som ni? Jag önskar göra på båten här. Du vill titta in lite bara på... Spelborden. Det. Spelborden. Ja, kika efter om det, om det är någon som... Redan så här tidigt och har fått ett tiderik. Mm, nej, inte än. Det var, nej, jag går också upp det. Det i alla fall jag kommer att... Åh! Jesus! nu fick jag kaffe på mitt. Nej, inte jag. Jag tänker bara... Nej, läxta hållet är utspridda också. Mm. Det är jättebra. Vad gjorde jag av golfmännen? Ja, det finns fler där som lasut. Ja, men det är ja. <skriven> lade. <skriven> <skriven> Nej, men nu ser jag. Jag är i Nu jag inte ens framåt i kvällen. Nej, nu. Läxta hållet är ser vart och Fem min rum Nej, tror Nej shit Men i alla fall var jag och efter lite under kvällen och så. Ingen som verkar ha ungefär fiskat så. Ja, mm. jo ja. ja. ja. nej. Nej, är... under dagen alltså resan till uh, Pirit. Eh, som är en hamnstad, Den, den tar ju ja. Ja. Ja. tio timmar ungefär. Mm. Ja. Mm. Ehm, och när jag kom fram dit Ja, så kan du ju köra på och, skrufla, och det det så, de liksom säga nu räcker det nu, <laughs> nu, nu, nu, nu, nu har vi trycket och Nu Kan, <tryck> du, kan du ta en lugn nu. I know what to do. Försiktigt. Ja, jag gör det, det blir ju. Du kan fatta att du är lättare Ni blir uttråkade. Ni tänker sig att spana just. men lite som blasksoppa. de som är har åkade till hytt lite finare mat och sitta ner och med, med glas och bestick och sånt. Annars är det bara ut genom rutan. Ja. Vad? Tänk, mm. ja, jag tänkte, tänkte att vi skulle se om vi kunde snika materien ut. Okay. Alltså, jag har jobbat med en dam då. vi det finns någon ensam dam som kanske vill ha lite källskap. Ja. Eh, eh, då kan vi slå eh, personlighetscheck med en T6. Ah. Två du Nej, jag, jag hade inte det. Ja, om jag kom Ja, okej, det är kul. Ja, jag visste man så. Nej. Nooshie. Nej. Kvitsoma. Jag att tittar väldigt väldigt konstigt på det så här. Du, du kanske har gått på lite Över din klass helt enkelt Ah, okej okay, ja. Du äh, har ju inte haft möjlighet att tvätta dig Och hålla dig ren sådär som du, ja, du det. Det, jag jag Gnissla lite om dig mm. Nej, jag har fel kläd Ja precis, du har inte arbetskläd <laughs> Jag har inte arbetskläd <laughs> <laughs> Jag har hållit i rygsäcken The little thong <laughs> <No>. <laughs> ja, Jag går Jag går och lägger mig Efter det ja. Min filt snår in mig Mm. Mm. Eh, lite senare på kvällen eller framåt eftermiddagen, rättare sagt, så ser du att det liksom börjar bli folk som är lite ostadiga under fötterna helt enkelt. Mm. Och eh, spelar bort ganska stora pengar på eh, rouletten och på allt det här. Jag kikar efter någon som är väldigt full med vinner, tror eh, det, det ser du faktiskt inte. Mm. Det, det verkar som att de, de som vinner vinner lite. Och de som förlorar, de förlorar mycket. Ja, ja men då är det fortsatt bara om det är någon som är någon som är så pass så de måste gå ut kanske och spy efter Ja, det, det kommer ju givetvis äh, inbått. Ja, ni kommer komma fram till Piat ungefär på Mörkets inbått så att det strax innan ni anländer där. Så, ja, visst. Det så är ju någon som då kommer att träkas över edlingen. det är det lite halvskont ute så. Ähm, ja, jag går fram. Så här, hur mår ni egentligen? Behöver ni hjälp? Ja. Ser det? Han pratar tydligen om dialekt En tydlig dialekt Jag tyckte det lät <går> <går> Motera mm. Är det bara vi här på den här delen? Nej det är ganska full ah, ska jag så Då skiter jag i den här <går> Du struntar det Ja, han vill ju inte ha hjälp Nej <går> Fem minuter senare så hör ni MALLO! Det var jag som tog ett upp och skiljade mig kodan ut. De kastade igen, en liggboj och, och, och, och, och så ifrån. upp. Medan man länder till Pirit helt enkelt. Och, och, nu har man möjlighet att, har man hyttplats så får man ju inte sova kvar. Annars så är det ju att man eh, får försöka göra sig ja hemmastad, på, antingen på däck eller så får man ju ta sig in i stan för att söka en där. Ja. och så är det att båten avgår i, i gryningen ner vidare mot uh, satsen Hur lätt på kvällen kom vi fram? Ja det är skylningen vad kan det vara vid nio kanske Det mm. ungefär den här tiden nu. Ja, Vi kan ju kolla till lite på snart ett par mm. Ja Jag gör det, jag, jag, jag skramlar upp och sen går jag ner Mm. Mm. föräldrar och nåda och jag tänkte att skulle du inte inte på står där jag har inte varit här vi mm. mm. hänger på mm. Har ni med liksom alla era ja alla eller låser ni inte. in dig ja, ja. ja jag checkar på mig jag ska inte Nej, det stannar du på flukanten och det Där finns det längst med frokantet alltså. Ja det är alltså lugg. Ja precis. Det är som det är, det är ju helt enkelt ner på det mm. och, och det är en en eller sommar. <går> jag trodde, jag det är med. ganska mycket äh, insekter som alltså så att du har mm. Jag är ju bara lägger det blir floka flokanten är viktig flok, flokant då mm. Nej, jag går i land Looking for trouble. <laughs> <laughs> jag har upptäckt att du brukar hända dåliga saker i går det istället. <laughs> ja men nej nej. Men jag, jag, man jag, inte har så, jag har med lite utkanterna Jag har frågat Mark Vi kan dela där. Vi har så visst ja, där. Så. så att uh, Lea och Wesley och Sean in till stan ja. och väldigt. Uh, jag mm. slår läget tillsammans med det här. Ja, Corden, that's Cordon. Corden? Yeah, okay. <laughs> hmm? <laughs> <laughs> I found it. <laughs> what was it for? It's not what i muggen så att då, då, då borde det ha varit en fyra, fyra. Ja, det, var, det var det då. Det ja, då mycket bättre Plus. när det inte ja Nice, ja. sjukt. Det är en, en lite mindre stad helt enkelt. Mestadels baserat just på fiske. Utfäng mm. detta. Jag att inte gå i land. Ja skäver inte. Där fick var ingen som tyckte det. And that's why people hate me. Eh yes. <laughs> uh, Här kommer Halloween, Hallå du kan Uh, en uh, en, en yeah. lång <laughs> historia, kort Tore <laughs> <laughs> Ni uh, går ner på stan uh, Och hittar att det mesta är liksom Genstänkt Det finns något världshus där man kan få sig en bit mat Eller en övernattning mm. Men de andra har liksom uh, att de vet att flodbåten <laughs> från så är, är liksom här Så då Då går vi in, det kommer alltid några jävla från dem Som ska bråka Nej, nej. du, du, ja. ja. ja. <här> <här> ja. du för lyckad fram? Till. Ja. Ja. <här> hem till mig. <här> Bland annat så har vi också en 34 som har en kaffekopp. Ja. <här> du har eh, fått ett eh, heliografmeddelande. Trevligt. Som är på ställe? Nej, ja, det är nej. Att äh, förstärkningen anländer äh, imorgon lunchtid till Svartstenar. Se till att det är där. Då får vi göra det. Ups. <här> <här> <här> där måste <det> komma. <här> nej, det Vid gryningen äh, helt enkelt så <här> tutar ångbotten. Ja. Och eh, ni har fem tio minuter på er att eh, gå på, helt enkelt ni som har kämpat med att säga nej, vi klurade bokstavvis på om det var det. Ah fina. Ah. Det är ja. ja. ja. Fru, Kostar eh, Uff så fint. Mmm. Mm. Mm. Det blir en väldigt Det blir en väldigt dumt. Det blir en jag du själv samlat i två ja. Så Jag rattar ner lite takar och backar flygning. Åh, oh, jag tar lite russin så är eh, <laughs> <laughs> oh, det så kan du med, kan jag inte jag kan någon Nej. Åh, racism. Skulle nog kunna göra det? kudden med en liten med en stink. Ja. En aside of steak. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <här> <här> <här> Något som vill höra? På tomt. Ja. Är han. Är hungrig. han är ju jungeln. Ja, det är inte han, han kanske smittad med ful. Mm. Uh, och det skulle jag vilja mm. skulle jag det är, det är som han där mm. Ta för betring. Få ja, jättefuktigt fins. Really all is <laughs> Misslyckas min fru. Eller jag. Jag vet inte för nej, är obekvämt. <laughs> Om det inte är som så att någon av er söker problem under den här sista affären Och den tar inte alls lång tid ah. ah, no. då. <laughs> har den gått trasigt? Nej, den har ramlat ner här <laughs> <laughs> Oh, it burns, it burns Oh, like fire <laughs> Burns, burns. vad det är ring of, the the ring of fire, ring oh, of oh, fire Har vi gällat något men det, är... det faktiskt Ja. <laughs> ja. ja. Det var på avreseplats? Det är ju Inte Det får vi hemma. <laughs> det måste <var> bara <laughs> Men alltså, ni kommer ner här det här är på gränsen ner gränsen ner mot hela det släta här men det är ner mot Skåne och Göinge. Uh, går precis här bredvid. Så att, det har ju varit lite incidenter, uh, sammanstötning här som ni vet om sen tidigare. Uh, och den här sjön här är lite omtvistad territorium. Men det går bra. Uh, det blir inte anfallna på vägen och använder Asch. helt enkelt svartstenar uh, middelstid. vid middagstid. Vid mm. middagstid. Och du? Sigurdå. Och. <här> Men kul <laughs> det ränka bara. Starkt. Jag fiskar det knilla. Jag vi freaks and company. Ja. Freaks and äh, nu har fått fått lite detaljer vad du ska leta efter Jag <laughs> You'll know them when you see them. Jag menar, är svår att missa. Ja. Presentera dig. Jag är röd. Mitt namn var Frans från Dorfinken Och, um, ja Ja, skogsman mm. Mm. Jo, det väckte skog ja. Kanske ja, det synskogen. mest slående Är att eh, det du en Ja, med i Men det syns inte Nej. Jag kickar in ibland Vi Vingar helt enkelt Ribbit gör sig genast bakom mm. hajmannen var mm. det jag fick det? <rör> Kika lite efter att jag har hört det. <rör> Ni gärna att ta en snabb runda bara och beskriva karaktären för, för Frans. Ja eh, Fyra armar, en hajman, mitt i korten. <rör> <rör> ja. <rör> <rör> um, Människor. Som heter Chan en grodda. En långa bakben. Ja, heter. En groda alla. Åh, det härliga då, människa. 32 år. Stuvux. Muskat. Gud, stackar från ingen. Vad gör? Jag. Ja. Då mutantmänniska um, Ljusgrön Fanns här hud, stora öron Och någon slags lila böldpest Annars alltså, heter okay. det håll Annars är alltså, det okej grizzly ja. för, ja, Instinktivt så fattar du Avsky för de här två du, du kan inte liksom Säga vad det är Men det är någonting som inte är så. Men den där såg smaskig ut. Kiklingar. Det är jag får en Det är Jag ler Jag tillbaka med min massa längre. Vad sa du? <här> Vi ska ralla upp till nu. Nej, det Eh, men eh, du har ju fått en revolver en och en överröstning och sen en ryggsäck med lite. Kanske <laughs> jag. Bassonvara, Ja, nu mm. kan ni läsa vad jag har ja, Jag kopierar det här. Tio meter rep står det här, i alla fall. Uh -huh. men, <laughs> Två facklor, ja. Mm -hmm. mm. Tio meter rep Tio meter rep Två facklor inte. <laughs> Och eh, Frans från då Finken, Riksen, presenterar sig kan också kan som eh, er guide till eh, Mosmosell. Åh, oh, trevligt! Lite. Det kan <laughs> <laughs> ja, lite. Jag kan hitta det. Ja, vi kommer färdas på gåvägen då. Sick. <laughs> ja, de, de, de som kan. Ja, det så var det på. Det kan vara. Det är ju så. Det gör det bort. <laughs> ja, jag har låtat det små. Jag tycker det är två veckans ost Det blir typ notiserad Det var hans fyra tandradar som rör sig hela tiden Kalla stirrande ögon Och yviga gestor har han också När han berättar ett skämt också Så klappar han händer Och svansen går så här Så stör han Jag har inte ens slått av vapen Fast det är kanske en att jag använder det det var ju. En, rev en revolver du, du har ju Kloa som ett av dina vapen. Och sen så fick du en pistol här nu också. En, en pistol. Nej, en pistol. Pistol. Eller revolver. revolver. revolver. revolver. Nej, säger du det? Jag ska inte, är det. Ja, då. har Jag 2, 3, 6 plus 2 är svaga. Enda chansen att jag ska. Om träffar någon Levers. där, vad ja, det var det är att stoppa in dem någonstans och trycka av Ja, så Jag det nu <mål> mm, det, nu det, nu tränar snabbt. Du kan ju bättre passa över talen med bra hälmod. Ja, du ska inte ha det här riktigt i mukhuvet. Kan du skjuta mig själv? Om du är bussig. <sju> Snälla. Är du bra på att skjuta? Ja, jag är jove. Skulle du kunna hjälpa mig? Än teknik, macknacklet personligheten och satte allt på ett att över om med bra självmord Ja. Kan du mycket speciell för fiskfångning. Fick av fisk. Ja, men då är vi utrustade. Det är inte så nära konstigt att ligga och hitta våra äggarna. En haik. Haha, ha. Är du? Det är det vad. Vägen <fart> <skullar> <skullar> <Jag> <skullar> <skullar> ner mot Mås följer helt enkelt Sjön Och Sen så viker av Så att ni går ganska rakt österut. Eh, ni ser också att närmare Ni kommer Mås så Desto kargare blir området och desto mer förbrängt blir växterna. Det är tydligt att här har ju varit att en förbjuden som tidigare. Men att den har liksom dragit sig tillbaka och blivit mer säker för alla varelser. Mm. Eh, ni kommer ungefär fram till där vägen går och åt åter ut när det blir helt mörkt. Mm. Och Vi kan ju välja att antingen slå läger eller så fortsätter ni liksom traskar natten igenom. Det är inte så svårt att hitta men det kommer att vara lyngtrötta. Kanske på ett trå. Kanske läge. Slå kan läge och komma in dagtid. Mitt ja. Jag har troligtvis koll på omgivningen och vet om det är en bra idé att slå Ja. Ja. Jag har väl flugit lite över och reknat innan. Vi kan ju slå äh, är det kan det. Ju slå allihopa en äh, jaga, spåra. Och ja, det 5%, 5, 5, det 5%. har man hunnit det? i 5, 5 skrivet, det Är det 400 råd då? Nej, nej, nej, 80. Nej. <laughs> nej. Så nu pressen. Du är mycket bättre på att hitta och ting. Mm? ja, jag är ingen problem det bättre i alla fall. Nej, det ser sådär. som ni lyckas med kryssarna ni. Det är mm -hmm. precis som i cottageholmen. Mm -hmm. äh, mm. <skratt> <skratt> Vad där? <skratt> uh, nej men det här brukar vara ett bra uh, ställe för övernattningar och du har sett det när du har flugit upp liksom att ja, lite tiden den här är en gammal lägereld helt enkelt, med stenar som är det finns lite träpinnar som är kvar där man liksom kan tända en eld och, lite mörkna knar som man kan vila huvudet på under natten och så. Nej, jag klättrar upp i träd mm. Tree frog. Mm. Absolut, frog. Jag överväger vägen jag ska flyga Det är att här. Det <här> kanske sitter på dig. Problemet, det är jag ska på bara inte. Jag vill lite Jag fruktar om jag slickar i ryggen blir jag full då. Alla prova. Det är svårt att slicka Jaha. Gör ni Jag själv det. Jaha. är det med släggande? Har ni vakt eller har ni. Det borde vara vaktvytan. Ja, kan Ja. Är det kallt så här sommartid? Det är ungefär som det är nu, här jag Alltså, man överlever Det är lite småkyler så att det är skönt Änter du du såhär lite kallblodig Och såhär konstigt eller tjockt Eller hur känns det? Vad säger du? Hur varmt är det? Hur varmt försöker säga? Jag vet inte Det är okänd Känner du fryser du? Ja, slår Means, but... uh, det, bara det bara, <laughs> <laughs> bara regnar. <lite>. Mm. <laughs> det börjar regnar lite. Det var Ja, jag är med själv. Jag har att Det var trevligt. Nu kryper ju nu, jag har sätter jag nog med också i trädet och gör rör kläderna inte ett jobb. Jag börjar igång inte helt i alla fall. Braak. Ja. Ja. Jag kan till och med få det hel i det här regnet. <laughs> <Ja. Ja. Ja. laughs> brack Uh. Det regnade ju Jag har en Jag vet att vi skjuter i gläd glädje rakt upp Jag tror ja, på att det är Om man inte siktar är bättre Nej jag slutar snart Ja, jag överkommer min. Jag kan ta första vacken Jag tar ett varv och samlar lite mer lite Snackare, snabbare, som jag, är. Lite. jag kan komma ja. ner jag kan Det bästa är, bäst, är, bäst, är, bäst, är ju ja. Tre vackskift, eller? Så, hur många är det? Bundrat Fy. Tre, fyra Fyra, fyra. Mm. Ja. fyra. väl är så fler desto bättre mm. får man sova ja. ja, jag kan ta tre mm. Ja, jag trakade då ja. Ett, två, tre, fyra mm. Jag lägger mig. Det var det smärre första. Och så bra de vill jobba säger jag och så lägger huvud på vintern Det Så ja. Det var goda råna. Ja. Det frider hela huvudet. Hopp. Ja. Vänd upp. Trägat det då att väldigt obehagligt för fåglar. Du måste frida hela huvudet. Ja. Ta upp flygerns kärna. Har ni flyga? Håll ögonen på mig. Nej, <laughs> var inte fas. Man måste säga. Två timmar lång. <här> Inga konstateranden att man är. Märker jag? Det är inget som fåglar är med om vattfås. Nästa som inte vill lägga jag liv i liv mina händer. Så du där. Ja, där. det är ju lite grött och regnigt ute Slår igen den här. Basen. Sen vill jag att ni slår en FDT till några Åh, gud! fem! <laughs> Är det något med fem i det? Ja. Jag vet jag Nej, noll Ja! ja. Ja, 28. Nej, 82 till och med. Jag har lyssnat till det. Ja, Martin. ni kan. Ähm, är 82. 82. Ni kan sluta om mm. ni misslyckas. Ja, vi sammanfattar. Mm. 10, jag lyckas. Nej, jag fick inte. Nej, jag har räknat dem. Det gör jag. Och ni som hör, lyckas med lyssnarslaget. Ni hör ett eh, lågfrekvent, så, så, så, ganska starkt surrande, så. Mm. lite längre vägen. Ni som klarar det här fina och tingslaget, ni ser någonting som kommer flygandes snabbt rakt emot er och är svart och gult. Jag tar ungefär fem steg i en riktning rätt in i skogen. Trettings! Det är inte så mycket. Alltså skogen här är enstaka krockiga pinnar. Ja, men ställ mig så här bakom en då och Då kan du slå en gömma dig. Ja, du kan försöka. Det här är, förlåt, det är jag som går in. Ni har fortsatt dagen efter frukost. Ja, men ja, ja. Ja, det fattar jag också Då håller ni på med något Dying, <laughs> trying our best Åh, mm. oh, det kommer lite där borta mm. Stort farligt eh, Antagligen I hide Ja, okej you know. Jag försöker nog också göra mig idag så. Åh Det är riktigt mycket jag gör med mig Jag syns inte med någon Åh, ja. oh. ja, det är det bra Vita det, Nej. det vi en? Jo. Aj! Nå <laughs> finns mm. ja, du någon en buske? Nej, jag kan jag kan skicka min piggbåge och min kulle i alla fall. Mm. Mm. Har du någon som har pennan man få kavuta på dem? Eller? Oh, det har jag någonstans. Det jag, <laughs> jag hade en gång i tiden mina takar upp och fyller det. Mm. Nej, no, no, det har inte pennor. Ni kan välja, välja, en... välja. En... <laughs> välja vad sin färg, bara. Röd. I'm always the red one. Det är lila. Lila? Jag gör gömt mig. Jag syns inte alls. Den är lila då. Jag, är till lilla, ja. jag tar den här gröna. Var mm, okay. uh, den grön? Ni får själva vilken själv färg ni har. Ah. Uh, Okej. Okay. Det får komma. Så, så, så. Mm. Kom här, så. Mm. Vi kan placera det här på någonstans varning. Oh, jag är så himla Jag inte säker var precis vad som helst. Jag är som mystäcks. Fyra <ti väntar> Jag tog. När jag to i mm, Man att jag till en träff fyra av dem tog upp till. Du hittade det. <och> <golé� landscape> det är <syn> <Ja>. <t> en ah, Det är en träff. Det så ja? Det är en är en är är en väg framåt helt enkelt. Ja, jag tror det var en Det fanns ingen svart penna alltså. Men det, det, det finns lite, lite träd och buskar det här någonting. Mm. Ja, bra. jag är i en. Ja, jag är i en. Ni som har lyckats se mig Jag är Och du är en. Där. kan ta lite stora gröna. Och har du ska ha? Så, så. Ja, det har de. Träd. Om ni har hört en boljeting någon gång ja, Så mm. är det här Gånge 50 mm. okay. Hur lyckades vi inte höra detta? Mm -hmm. Och därför så går vi direkt in på Strittron Hej Här kommer jättejetingen Vilka ord som inte lyckades kan känna sig? Ja Det du menar jag hoppar du, gör du, gör du, gör du Ja, jag ska hoppa upp i träd så jag Ja just det då är du i träd men, <laughs> det är bara, men det är jag gör mm. ja, du blir yellow, yellow back det ska vara göra där borta ja. mm. det är jättebra är. <laughs> Ja men vet inte Har du slagit för hemma height 96 that's quite a fumble huh <laughs> <laughs> <laughs> Du tog upp i Ja, jag hamnar ner ur trädet helt <hör> enkelt ja, du kommer aldrig upp i trädet. Nej. Det, du håller på problem. Det är när du hoppar. Mm. Att du kommer inte alltid dit du vill. Nej. Så, så. Det, jag hoppade och så i grenen så och så ner igen. Vi framåt. Smittar. Alltså bara flygande insekter jag tänkte mat. Så blir det bara så här, det är här enkelt att någon av er slår ett T6. Det är gruppens initiativare. Jag slår i en 3-6 för Getingarna. De slår femman. nu kan de slå på. Nej, ju slå för 80. Nej, det vi slå bara. Så att <hör> så, äh, är <hör> <hör> de är jag Vilka se. var jag det som lyckades att gömma sig här nu? Alla förutom bit. Ja, vi två. Vi det är läser okej. De är fuck. snabba. De här de kommer hela vägen fram här Mot er Och kommer att anfalla er De kommer liksom Med, med de tecknade serierna mm. Liksom getning eller bil Som kommer med, med rumpan för oss. Mm, ja mm. Uh. Första missar Och den andra missar kardan. Mm. Okej okay. De far precis förbi huvudet På dig var det gula? Ja, är svart. är svart. Ribbit däremot tar en geting, och riktig ompa, jag försöker hoppa undan. Hoppas han inte, jag inte jag så jag att din. <här> Bepansring har han Han Nej, nej, Du Du tar fem i skada Minus rustning Så tre då Rustning är jag skrivit upp Fick vi något Ja, två poäng Sen är den stora frågan här Vad har du i fysik? Jag? Femton Ganska så bra på motståndstabellen. Ja, precis. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jag slår den. Du slår. Du har 65% chans att klara det. Pretty nice. 95! <laughs> <laughs> aj! Aj, aj, aj! <laughs> My ass! That stinks! <laughs> det gör äh, jätteont. Jag ska bara se. Aj! Här äh. <laughs> äh, som har... Äh, det är precis oh. oh. <laughs> som har en oh. Det är, <laughs> det är inte uh, jo, Men Men inte det inte Jo, men det Det står liksom inte Någonting så. Men, men äh, äh, så äh, följande Är att slå en t uh. <skrattar> <skrattar> <skrattar> <skrattar> <skrattar> <skrattar> ja Du kommer att vara borta Du känner liksom direkt att uh, Du får göra handlingen Denna runda men sen kommer du bara segna ner så. Okay. Och du kan blinka Och du kan titta där Men hela kroppen är bara helt utslagen Förlomad Du, du ligger väldigt Uh, okay. Uh, okay. Har en då. <laughs> <här> nu är det er tur Är du möjlighet att, att de är nästryd Eller bara susa förbi Du har all möjlighet, de är precis bakom dig Så du kan bara slänga dem Och smälla till dem Rar Det är bara början Ja <skratt> Vad bra då, då, då, då. <skratt> <skratt> Det är faktiskt som, som fummeltabell. Ja. Ah. <skratt> Slå en eh, en, en, en tion, 88. Du träffar den med ja. <skratt> <Aj! Yeah>! mig. <skratt> <skratt> nej, det, oh! det hände ingenting. Du missar bara med den. Okej. Fortfarande. Är det rör? 100. Hundra! Nej, anföll du med. Det du bara snytnäven. Du har brutit handen. Men of. du kan inte anfalla med den handen mer. <skratt> <skratt> Eller du har stukat den på något sätt. Mm. du har gett ont. Nej, det är bara. Dåra, hade du en sköld? Uh, ja. Det hade jag. Mm. Ett, ett, ett, ett dasslock. Ja, du har faktiskt möjlighet att parera en, ett anfall under din tur. Jag börjar med det. Eh, sju. Är det på. Ja. är Ja. den också. Jajamän. Hur mycket absorberar den? Fyra. Fyra. Det vill säga att du tar ingen skada av den här attacken och du är inte förlamad. Nej. Yay! Hooray! <laughs> <laughs> <Break. laughs> <laughs> <laughs> can I fuck up my t-shirt, can I? Absolutely. Tack, ha... 67. Tre... Alltså jag har 60% för att vistas. Han, han har ju fyra armar, han har tre ja. attacker. Och har han sköld. Mm. Men han missade med alla tre. Fumma med två. Det <håll> <håll> tärningar. Men, en av dem är orolig bara för resten av striden nu. Vapnet förstört står det i, ja, i. Det är positivt mm. Vad vill ni gärna göra? Ni bestämmer helt enkelt ordningen själva. Eller... <laughs> det vill verkar ju på. <laughs> Jag vill försöka en bildkontroll. är yes. det Yes. MST mot MST. Jag har tretton. Mm. Hur undrar hur den här fungerar. Mentalspjöken. Mm. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah, Vilken Ja. ja alltså, Vad vi är du, alltså, ja. Jag har nittio på den. Watch me Watch me fail this. <laughs> Nej. 79. Uh, uh. Vad vill du att... Vad uh, jag vill att den ska göra... Uh, <fills> <fills> jag tycker ju att... Uh, du kan fundera på det, för den får inte agera för nästa runda. Nej. Men jag kommer att försöka få den att, att attatera mm. någon. Vilken är den? den gröna, den blå eller lila eller röda? Uh, vi tar den... Den som... Vi försökte sticka mig Den blår Och det är bara i Vill du slå det kanske? Jag slår det 2-T6 det är, det är, det är, det är, slå Ja SF. Yes uh, ja, håller. Ja, Jag håller på Jag har ju pistor Jag tänkte att jag skulle se om det funkar ja, Absolut I will fire on the green one is His, his closest <laughs> Hur lång är rutan? 10. Tio meter Fem meter så är det Fem Fem, tar vi Vad är det? Ja. Varså? Varså? Varså? Tio Det har du ju ett Det är också ett ja. Det är ju perfekt det ja. ja. Nej, tjått ja, Det är miss Varså? Puff Det gick skit Jag försöker kontrollera Det är så utom. Please. Jag har också en sim utan ska. I'm surrounded by freaks. <laughs> oh no. <laughs> oh, jag gjorde det där on site att, ja. <laughs> <laughs> uh, vad har du ment att tycka? 16. Du läcker. Du läcker. Automatik, Vilken uh, är det? Den, blå. den blå Sen kan hon sticka sin kompis Den är blå, är, den. Den är, blå ja, det är Ja, det är, Men det vet ju inte hon i för sig men. Ja hon kan nog känna av det Ja, ja vad det Hon märkte det Det är egentligen på att börja kväka Ja, oh, ja precis Hon <laughs> försöker få honom med tungan uh, Bösken <laughs> ja. Absolut det är det du gör Vad gör du Höken Run away, Run away Run away Run away, Run away. Run away. Run away. Innotera, även att ni har använt de här förmågorna en gång mm. ja. För det är ju inte så många man kan använda dem på dag Jag funderar på om jag skulle testa en grej Bara för att det verkar så roligt. Ja, gör det <laughs> Ja men du känner lite eldkastare på detta <laughs> ja. Vad har du för räckvidd? Jag har 15 meter Ja, det... Kommer jag fram till någon va? Om det var fem per ute. Ja, du ja. kan fördyta dig lite så att Den röda är eh, Kontrollerad ja, det Vet du på sig inte nej Nej, det är sant Men eh, jag kanske Ta den lila då Ta den lila då. <här> ja. För att jag bara kände den var så på mig den. Ja. <här> <här> Så har jag 40% Trätt chans Nej Nej, 74. Vi skummer. Vi ser bara han står eldkvast, Slut och missar getingen precis som kommer ur öken som unså. nej precis. Ja, det är så. det för Så en trast då. Började brinna någonstans. <laughs> Run away. Jag <laughs> ska inte att det på det <laughs> ja. Jag skjuter med en boll den lilla. Ja, klart. Ja, den logiskt egentligen. Den Varan, den, den, den, den. Uh, miss. svar Well, more mostly inevitable Ja, Ny runda, slår en D60. Ja, jag ska ja. göra Ja, det ska han få med 6. Han slår 6a. Jaha. Det längre om fem. Mm. Det kommer inte bli någon. Ja. Eh, de kommer röra sig under eran tur helt enkelt och en eh, ja, Jag har redan. Jag, fiet. jag har slagit det. Aha. Han blir som han eftersom lite. <laughs> eh, det spänningen de kommer fortsätta anfalla, helt enkelt. Vi har en som anfaller äh, Okej. Okay. Oj. Oj. Is it good or bad? <laughs> is it good or is it bad? Den anfaller dig så och sätter grädden rätt i backen. <laughs> så den sitter fast där. Det <laughs> <laughs> är detta. Det är fortfarande en som kommer anfalla grodan jag försöker vänta men missa. Ja, det är också. Åh <skratt> så <skratt> ja, Plus 20 att anfalla den den lila. Jag har två tack allvar. Ja bra bra. 93, 91 senare. <skratt> Och kan vi två? Tack för det. Something guys. Det är 10 på skolan. Three you're fine. It's like streetsteknik. It's And it's sort of rage. <laughs> And the <kilo. laughs> uh, I, um, I will fire again. <laughs> yeah, <so. laughs> And the green. And the green. Älva! <skratt> jag träffade! Jag fick kryss! I revolver! Slå skada! Jag slår skada! Två! Fem! 7. Yes! Kiss! Du kan ju ge kontroll Eller order nu ja, bara... Men kan jag göra något annat Kan du också göra någonting. annat okay. sen? Du säger till en attackera Grön Mm. En attack, 35% för han att träffa 54, nej, nej. Mm. Mm. Mm. Och sen så Tar jag min dolk Och försöker stäbba honom mm. Ja då tar jag Du och... kommer fram här va, du är röd Jag är gul Jag, jag med min buskjord så, så, så, så jag försöker mig på den gröna också Och 59, nej Hey. helst ineffektiv <laughs> fick det. Där var det. Mm. mm. Och också ja. mm. Vad vill den göra? Han flyger ifrån. Mm. Han flyger ifrån och tycker att han tillbaka där han kom på Han kommer ut. Mm. Vad vill du ha? Jag flyger hem till din Jag glömde jag jag ska ju kan bo. Loom. Amy said no. kommer till Portwe? bort var ju Det Det var en kritt nästan va? Jag vet inte hur är de har fått en sån. Jag vet inte Det, det, finns så, det finns för men det Så att... T6 äh, plus 2 då. Ja. Tack. Den är träffig. Cool. Mm. Jo. 10, 12. Kis då. Mm. Du hökar. <laughs> ja, men jag tar väl också skjut och lite då. Kan inte slösa mycket el som helst. Var den, den där? Var den Var den gick ju inte alls. 35. Uh, jag Pank. hittade inte de ute under så jag tror att är inte min, jag ihop lite mer Ja. Vad <laughs> var Nylanda. det? är runt. Det bara 5-5. Vad vill du slå häp på den där? Ett. yay. Det tycker vi ska byta tärning nästa gång. Jag, äh, jag nu att en, en attack mot Carl äh, här. Jag hoppar mig, okay. mm. ja, det är Av någon anledning så tycker jag inte om din uppsyn, men han missar precis. Mm. Mm. <laughs> <laughs> och den andra kan inte göra någonting. Så den där borta. Mm. Yes. Ja. Vad är ni då? Jag, ja, jag. jag har på den. Ah. Ja. Uh, 79. <laughs> och... Ja, 44. är Då ska vi se ja, Så, nio poäng Nej, är jag inte Jag punch it head off <laughs> <laughs> Och den andra få Det Nu är det blå som är kontrollerad fortfarande mm. Fly away Fly on the wings, of fly, fly away off. That way Eller, Det är hållet. Det hållet. Det hållet Ja, det är hållet Mm <laughs> Det, det det går två rundor så kommer den tillbaka. Ja. <rär> ah, <smans> om ni gör en lek som man alltså jag laddade om och sen så ser ni bara på väg tillbaka rakt mot dig. Ja, tredje. Tog mig fick det. Ja. Ni har att han har någon så att han kan en gång innan här så nu Ja, så att nu den är på väg så försöker träffa med min kastdoll. Yes 40 precis dist. I will try can. to shoot him. Jag puttade min pin. Ja, en idiot. Roligt passet. Okej. Har jag fixat. <det> Har <sniffs> jag fixat. Kör på ball. Buta miss. Tror det var. Six. Jag är faktiskt. Ah, gör en 6. 5 Vem? du på va? Det var plus två Eller du hade kart. en väg jag, jag har kastor Nu <laughs> ska vi flöteboll Ja, var det några fler som mm. träffade med sina affärer? Jag har inte slagit än Men jag kan väl skjuta också det är fall att... Nej, det är inget så bra. Du Då har vi lite iväg Ja, det är lite folk i iväg nu Men jag kan välja Det är uppe i luften kanske mm. Jag ställer med upp busken Och så skjuter jag med den här fina mausen -röj. Som jag säkert inte träffat någon annan oh, Viss Ja Boom. boom! i sättet. När vi kan ta det. yay! Vi är först. Först. det kom, är den li? Ja, den är break. här. Fram yeah. för oh, mig. Typ. Ja. Bling. Den är på väg, liksom, mm. folk är så så alla sina medlem nu. Monfaseterat. Någon Nej Läng. men jag kan känna. Jag uppsöker Är du nämnasten? Eller ja, jag? inte 33 Jag tänkte jag skulle bara hoppa till en så Sex man kunde Om man tar en bucka. Nej. Det är en. Det är en. Det är Det är en. Mm. Jag hoppar fram och Det är självklart klart på terrassen ja, så det kommer lite mer faktiskt på. Akungu. Akungu. Ah Jag missade det dit. Ah kungo. attacken med om du väljer att inte att kunna ta den här gången. Ja, nej, jag hugger jag slår. 2. Hej. Hörts så. Och tag tag du lyckas träffa den här pilen som han har skjutit innan och slå bara pilen rakt igenom. Ah. Ja, på den alltså, Pilen är liksom helt på längden. På jättenära. Ah. <hör> <hör> <hör> <hör> ah jag går ser hämtar går min dolk. Och som Hurray! Nu kan det finnas en ganty på typ ja, Jättejätteglingar och liknande Det är inte vad du vet <hållandet> Vi överlevde det här jag kan, kan man använda dem de här på? Det det. Ja, alltså. Ja, vad skulle ni vilja använda dem till? De, de har ju, alltså, huden Märker ni ju Det är ju den här kettinaktiga Skalet Som skulle kunna göra lite rustning av Om du lyckas samla ihop 20 till så kanske vi gå tillräckligt För att täcka en En, en kropp mm -hmm. Men nu har de ingen giftköttel Eller och... äh, är... tappa effekten när de dör Det är rätt kort efterhåll ja, mm -hmm. Men de är ju rätt så varma nu Kan man inte bara kläva upp? det Som låter någonstans Jag skulle lämna lite Vilken säck du ska Ja Jag ska spåra. Ja, jag ska spåra om du vill Vem hade jag var? Ja Nej, vad hon? står i? Hon är ju bara. vi nu. Så har du blivit slungen. Ah! Ah! Du. Fyra! Vi tar fem! Jag får krusse <laughs> hem! <skull> Vad har du för behållande om Jörg? Eh, jag har ju då två vattensäckar, så jag klämde ur den in vatten, Va? och sen så började jag samla ihop allt <skull> allting där. Mm. Jörg, titta, eh, misstänksam på honom, han tömmer ur vatten där. Vad smart är jag? Ready? Jag låter det minsta nu gå ja, ja, ja. Men du, du får ihop så att en äh, slått 2 t 4 doser helt enkelt av detta. Ah. <laughs> Tre doser. Okay. Tre doser. Ge ja, en gift av ja, styrka. Ehm, Speg 15 sen. kan du skriva förlamande. Det är ett bra stycke Det har uppblivit på, på motståndstabellen 15 så var man det mm. Och eh, Du skulle kunna liksom, ta En dos räcke till eh, Några pilar Eller till att eh, smörja i ett vapen Eller liksom hälla i, Och förgifta någons te Eller Whatever <här> Precis Precis Um, Läker du upp den säcken jag. ja ja, men det är det man inte är. Ingen dricker mm. rådare um, Jag vill att ni som inte är psi Eller mentala mutanter Slår ett intelligensslag Jag vet inte det ens vad jag är ett. Det, är här, det är ni fyra, inte Andreas eller andra. Intelligens ett Med brån Nej, inte hundra ja, men <laughs> Jag tänkte ställa frågan. Beteendet sig getingen lite konstigt. Men det är ju. Kan <skratt> <skratt> <skratt> <Kvällens> andra hundra Hur Vilka? Det är tuoret smärra. två är helt säkert att man alltså getingen beter sig så här. Det har jag sett jättemånga gånger innan mm. fast det är en mindre. Alltså, de får bara föras i saker och flyger iväg ja. eller tillbaka och fram och tillbaka. Så Det är ju helt klart. Och en kasta och kommer naturligt. Ja, ja. Du får nu ökar Fast ja. den är fysisk Den är fysisk Så den är inte mental eh, Ni tycker att ja, Det är någonting märkligt alltså, de, de, de här getingarna måste ha gått på någonting Och varför stack den ena Ska de hämta förstärkningar Spina ja. Det vill säga att Ni upptäcker inte dem Om inte ni vill avslöja Vad ni har gjort Men det vill att ni inte vill Ja, jag bara följer på om det är så uppenbart som, som hypnotod att mina ögon är så <skratt> <skratt> <Okay, skratt> jag så, så kan du vara det. <skratt> <Du kan skratt> det Det är ingen som har upptäckt det i alla fall Även om du har hypnotodögon Så var det inte som har det. <skratt> <skratt> Fem år senare, president Hypnoterad. <skratt> <skratt> så ja, ja, det var porigt. Det är typ inga ville bara få med rustningen som trodde. Men det var uträv lite här. Absolut. Hi for one. Welcome. Eh, men ni har ju helt klart upptäckt eh, den här specialförmågan med eldkrasten. Den är ju <hör> very not so <all> pretty obvious. Grillkyckling. Don't mess with me. Men det tröjer Hot. <tryklar> <här> <här> ett par timmar till och sen så börjar ni komma och bör känna igen det här i Mås Moselle helt enkelt Och äh, ni hör lite såhär, det verkar vara en kort strid och lite skrik Så... Och det upptäcker kommer närmare sen att det, det måste ha tillgång till här. <här>, <här>, <här> var på geting. <här> påverkar att mm. <här> det är ni bryr. runt på är Vi fick inte på oss. Nej, är kanske det här. Vi uppskattar <Yeah>. dem. Vi har haft det gällande förlorade. Jag är ledsen. Och känner ni en vingad Nej, vad har ni gjort med din stackars tid? <här> Så här är ni Och alla behöver Nu ska vi se här Honenskål, du förstår eh, ni, ni kommer den här vägen in mm. Helt enkelt Och eh, Frans pekar direkt när ni kommer in Att ja eh, här framme vid, på, vid nummer tre. Nu här är faktiskt en karta som jag tänkte att ni skulle få, få klara på om ni ville. Om ni ville skriva istället för att jag bara måste gå att Nummer tre, där är värdshuset där. en rumja. <laughs> Ja. Världshus, ja, där kan man också äsken, ja. ja. vielleicht en kartoffel ja, ja. Du, du, du vet hur det är ju det som du har bott där då att uh, han, han som har världshuset, han heter Waldemar. och han har en barflicka som heter betta. Bertha, ja, mycket fin ja. Men, Men på vägen dit så passerar man ju hus nummer fyra där som då är en bongård. Ska jag vara Jag kan vänta tills de kommer. För sen. Bond. Gårdbond. Bondgarten. <här> <här> som vi inte säger i <här> <åt> Tyskland. <här> Nej. Bondagård. I am ja Nej. Ja, ja, ja. Det heter du nog i smålar? Boom, boomgård. Det är bakan för Shineraj. Den måste man lite på den här kartan. Kanske är det kall. Eller MP kanske. Den har ställd Vad som fick den man väljer den här eh, sexiga winröda färgen för sin anslag mm, Ravant oh, okay. Ska se lite skamp idag mm, eh, Ni kommer helt enkelt in den här vägen Och på den höga sida så har ni en bongård Och den ser nedgången av väldigt misskött ut du kan berätta att ja, varje gång du har kommit till närheten av så har du, liksom, du har bara sett en dörr som slår sig igen och så flirar bortom en galigen. Men du, du äh, har förfrågat dig liksom innan och du vet att äh, det finns äh, ett par med fyra barn som bor där. Men de syns väldigt sällan upp i alla fall. Andra sidan här är en äh, snickare. Ja. Äh, Just yes, <laughs> en the... Och nästa är här en smedja Det är smidden, ja. Och eh, utanför, eh, utanför huset här så ser ni det två stycken Hershlyt. väldigt passanta karar som eh, eh, håller på att smida någonting. Ni kan slå en fina dolda ting och jag vill veta om ni slår en kripp på världen under 05. 05. Jag måste slå på lite senare. Jag nej. Nej. Jag nej. nej, jag lyckas men inte med kripp. 08, nej. Mm. Ni, ni ser ISEA uh, lyckas du, Anna? Nej. Nej. Nej. nej, det är bara 5. Du ser att det är en plung som de håller på och ah. smida helt enkelt. <laughs> Hon tittar då. Ja, det Eh, när ni fortsätter fram här, det är borgmästarens residens <laughs> Okej. Okay. Och det är en liten byggrad runt. Och en stenmur över helt enkelt borgmästaren. Mm. Mm. Ja, det, ni står ju. Eh, framför här inne så är det en dubbeldörr. En fin borg. Två storbyggnader. Varför har vi ner det med cigaret? <fart> <går> Nej! Vi får det bärgen! De har flintlåsvapen, helt enkelt en flintlåsgivär. Så de är hyfsat bra berättade. Ehm, värdshuset här, 18, är en övergiven bogård helt enkelt. När vi går förbi där så är det vissa av de fönster som bara står och slår. Det, det som står i det att det, det är liksom inte mycket folk som är ute och rör sig. Utan de flesta håller sig här, där de bor. Det är inte så många som rör sig. Eh, också när ni tittar bort här så ser ni att här står en vaktpost. Och du berättade att ja, det, det står skylt. Ja, ja. Det står tull. Ja, då måste man betala den. Plocka upp skräpet efter det står det också Och det står ja, två farar där ja. Ja. Det är Som eh, vi borde Med eh, flintlås ju. Ja, är helt enkelt Tull, det var det dummaste jag hörde Vi går runt <laughs> Utanför ja. eh, Här Siva. ser ni också där att Den sjuttonde har en, en butik Och där står det eh, Robets fina juveler en väldigt fint eh, snickad skylt Som är eh, uppsatt ovanför dörren Och så kallas? alla den Busses fula mm. <här> <här> <här> det, är, det är Busses fulspit mm. <här> Nej det, det verkar vara Någon, någon som fiske och det, Ni ser att det, det är en liten veranda Där det sitter två stycken äldre människor Det, det var så gungstol så det följer alltid med ett par, par såna äldre människor Som varandra Men det är ju Det måste finnas så. Men i, i alla fall Nu, nu har de ju skrivit sådana här fina beskrivningar Som med, måste läsa <går> oh, och, det som Tych, har... Vägen slutar framför ett stort stall På vänstra sidan finns en mindre byggnad Som verkar ordentligt tillbommad Bortom denna finns ett stort hus med en trä framför Ovanför de breda framdörarna finns en skylt som berättar att ni befinner er vid Valdemans väshus. Dörrarna står vid öppna och ni kan höra ljudet av glas mot glas. Och känna också den angörande lukten av nylagen mat. Hette du inte Valdemar? Oh. Och Bertha. Och bättre var ja. ja, det var det. flickan. Vad? Var flickan, Bertha. Mycket och när ni kommer in. Barn, ja, fan, ska du mm. tillbaka. Hittar du dina kompanjoner? Joll. Ribbit. Det ses alltså. Ja. Mm. <laughs> Jag mina vänner, Hej. Ja, god hey. ja, eh, Vi vi får nog diskutera om antingen med priset eller så får vi ta och an, anordna lite andra akkompanjonger för Vissa i Haskata. Uh, yeah. Just talking about us <laughs> <laughs> <laughs> de, de jag så Det pratar om oss. De pratar om oss. De jag tittar så oss. De pratar om oss. De pratar om oss. De pratar om oss. De pratar om oss. De Ehm Ja, Man vad heter han? Vad kallas den? Va? My Vad sa du? Cardon? Cardon Ja, den eh, skulle kunna tänka sig att eh, sova i det That music? sounds fancy Jag kan ju garantera att det kommer vara mycket, mycket diskreta. Ja det är, det är stegen upp ovanför. Vatten, det är för någonting! Att se, att <laughs> <laughs> mm. Du får på en exit! Uh. Uh. Vi, vi kommer givetvis att servera alla måltider som ni behagar att inte skaffa uh, och ta dem där. Så det var väldigt trevligt Om du du vet vad det är ut genom dörren och och till vänster. Och sen ovanför, ovanför åsnan åsnarna, du vet, stegen står på höger sida där, om du leder upp på där bara så. Ja ja, 2 ja. mil <laughs> Hur hur, hur viktig är åsnorna för dig? <laughs> Jag ah, måste släppa ut dem på på här. Jag tror att vi det Jag tror det är lämpligt att ni gör det innan vi går dit. Ja. Försäkert. Äh, tar du Stig och Uno och äh, för dem till till baksidan äh, det hänger. Allright. Är då? Precis. Ja. Äh, McFaul det är vi vill vi ha ett tillägg för lakan. Jo, jag inte heller. Men jag skulle kunna okay, ta bort lakan en Okej, okay, ja. då ordnar vi det också. Mm. Det är inte så illa som det ser ut. Det är väl. Väldigt... <laughs> jag sa att det inte Han. Ja. Ja. <laughs> äh, äh, också få sova på en exakt. Nej. Yeah. Det finns ja. gott om utrymme äh, jag, jag tror att äh, Utrymmet blir äh, <laughs> Lagen för äh, äh, De här båda, två äh, Sakerna Adliga ja. möjligheter Pri privilegiet med room service det där. Absolut, För, ja. absolut vi, vi ordnar det Jag ska inga, inga extra att, avgifter på det Nej, eh, nej, nej. absolut inte eh, bra. Bra. <laughs> Vi vill ju döda affären Totalt här genom att ja. Hur ofta får ni in folk utifrån egentligen? Ja, det har varit lite, lite dåligt med det nu de senaste månaderna det, ja. det är alltid trevligt när det kommer nya ja, visst, visst, visst. Jag fångar och fluger på baddisken <laughs> <laughs> ähm, ja, Kostar äh... inget <laughs> Skala en jag ska ha inte. en boll. Det min på badisken. det ska Skulle du kunna stiga in är i Ja Jag tar med här i och mat kommer alldeles till Ja ja. Ska vi gå till Alexit? Jag tycker att det är min bästa herrar Men det finns det någonstans man kan tvätta av sig? Absolut, absolut det, det är ett Vi ska bara se till att uh, Ordna upp här För så, det. så ska ja, ja. jag be att bästa ställer i ordning ett bad Åh, oh, trevligt trän. oh, Vill du ha uh, Ett kallt bad eller vill du ha ett varmt? Varmt kostar ju Mer såklart Jag tar nog bara kallt <laughs> ja. Tränga <Bra. laughs> på tre rum när jag. Vad fan, det kommer att gå på 20 över. Ja. Tack. Här har du då. Det är, är värm upp. Ja, vi ska skare hyra. Ja, Alex. <laughs> Och det är en högskola. Nej, men det, är... ja. det här blir väl mysigt. <laughs> jag <det är> <laughs> ska också dit eller ja, fick det är en det är nog bara i alla fall. Eh, du får du får att bo. Oh, alltså det är rättigt. Rum, det, äh, det är en liten det är det en ja, det är med, ja, det är en en är med äh, I det här fallet så har de tagit bort äh, mm. bolsterna ja. och ballat halm. Ah, ja, det Jag flyttar spannet och äh, moppen. <laughs> <laughs> Ni andra får ju varsitt rum. Du har ju ett rum som sedan tidigare ja. också. Mm. Och eh, för och in har ju betalat rummet åt det, Men maten ja. har nu fått med er yeah. Så vill ni ha nylagen mat Så får ni faktiskt köpa det själva Jag badar och tvagar Nej mm. Jag knackar på när Jag informerar ungefär. er om att ni har ja, oss vill. Utan extra kostnad Jag kan bjuda Jo, jo, ja, men inte Maten kostar, maten maten kostar. kostar. Men, när ni får rumservice. Men ni får den till rummet utanför. Mm. ska väl inte besvära Nej, Nej, jag vet. Ja. inte ja. ja, jag rekommenderar starkt att ni inte gör det. Jag kan du inte? Får äter ja, ja. Och vi ska inte äta på vår sjuksäng? inte. vi kan inte äta ner, Vi kan inte tänka att sitta ner och Ja men jag ja. tänkte gå ner och äta. Jag såg jag först när jag ute på ut på du som har varit och spanat in läget lite Nummer åtta här är Wolfs hus Och det är ganska utmärkande därför att det finns en heliografapparat eh, som är på taket Oj! På den helt enkelt Och så är han, han har han ganska täta kontakter med, med Hindenburg Men huset i sig är avspärrat området Polisband. Polisband, Järjemänsan. Ja. Mm. Mm. Och det, du har gått förbi innan och det verkar övergivet. Helt enkelt. Du vet också det att... Efter. Efter. Mm. Mm. Och Gakshi, om vi kunde. Mm. jag har en sån här liten bonus, vad Ja, oh. mm. bonusquest. Ja, <laughs> <laughs> Liten paratis, att, att, att, att, de att, actually, att den här här det där är polisstationen helt enkelt. Han det med och, <laughs> och <laughs> den precis. Jag tog då. Det också på den stora eh, huset är polishus och det lilla huset eh, är tukt hus. Till misstänksam det här är bara som berättas Som du har sett innan När du liksom har varit och flyget och lite här Du vet också det att ja. Vill man försöka gå över bron Så kostar det en krona per passering Per passering? Per man lesera. kan flyga äh, ja, över pris. Eller simma över eller... Man kan försöka simma över Om man klarar ett simmaslag <laughs> Eller så kan man ju försöka äh, Låna en äh, bok eller uh, sätta upp en linbana precis jämte och reta oh, den till grafteben men ja, jag jag <laughs> hörde om det här till <laughs> hur, <så> långt, <laughs> hur långt är det <laughs> eh, ja det kan vara 10 meter kanske jag hörde att det detta så alltså, far jag får, jag att jag, jag skulle kunna på natten simma över floden och uh, undersöka lite i bondhus. Ajall. I I get det Nej, del. men jag två en, <laughs> två, tre På eftermiddagen Ja, men som jag, jag, jag knackar på När han är färdig, och sen så mm. går jag ner och sen. Känner du igen Mycket, mycket, bjuder honom på <laughs> mat faktiskt ja. Jag tar på mig de andra kläderna Haha, <haha> klänna. Ah. så Jag räcker över pengarna till honom Först Ja, det ja. Får, får du Jag har <haha> ja, du tänker så, ja Ja, bra, men Fattar mm. Slå en Keeping up appearances. Eh, du får eh, mat till allihopa i gänget här för eh, 80 öre, och det är riktigt fin mat jo oh. jo oh, oh, oh. <trykning> jag Det Och när hon går förbi så, liksom, så stryker hon dig i armen. Du extra glas öl. Precis då så fångar jag töra. Jag flyger Sorry <laughs> Vad planen? Som sagt på natten så skulle jag kunna simma över floden och smyga in i Wolfhus som vi söker där eh, På natten så går jag upp och smyger in i Vätterskor <laughs> Skulle du kunna göra det ja? Så constructive feedback. Det är okej. Det är för det villig kostost. För gruppen tänker jag. Sånt, slå till hör vad händer. Ska du besöka den status? Eh, nej, inte vem. Han. Hallå. Men det är fortfarande eftermiddag. Planen är på nanten mm. att gå in i Bettans och simma över och vunga i <skratt> eh, Jag hade också tänkt mig att försöka ta med <skratt> över faktiskt. <skratt> ja. <skratt> jag, kan, jag, jag kan alltid uh, ta med över och löpa någon annan med repet. Så. Ja, ja. Vill ni upp två rep. rep så har ni över dem. Det är vi för många om vi har tre för jag kan ju flyga över. Mm. Du kan ju det nej men du kan väl ju bevakat eller Det borde Man har jag veta. Så är det bara avsläppt. Mm. Men vi vet inte ens hur skulle smer, kunna lite, hålla lite ovanför och, och, och, och, och hålla med det här inne. Det bra, mm. kan du förklara för mig hur funkar det egentligen det här? Alltså lägger hon egen på golvet då eller? <laughs> <här> nej nej nej inte. menar du henne ja. Men ja men Nej nej det blir intern du Ska vi ta fram fötterna? Ett sådant här målfölj. Ray disgust me. Roland, är så Du har tio slag. <laughs> det kan slå den här. Du kan slå ja. Men vem var det var gå uh, det som vi till Smedia. Vi går inte ut efter det vet jag. Jag vill ta någon, mm. någon halv... Nej. Nej, ja, så. Ja. Vi slut fyra. Vad du höken? Ja, det var en bra fråga. Jag vill nog inte följa med honom. Jag tycker inte om honom så mycket. lite avvaktande och Frågan är om jag skulle följa efter honom bara jag med. Nej, vad skulle de andra som jag inte Tre Då skulle Ja, men då följer med dit. då det. följer med till Ja, här fattar du hur det gick till. Du fattar hur det går till med hela refutningsgrejen. Sen spydar Du tycker det är extremt konstigt. Alltså. Väldigt konstigt. Jag, e jag, är... jag förstår inte varför någon överhuvudtaget skulle vilja göra Ja, totalt. <här> <här> Det har inte, jag förklarar ju bara att att det har inte så mycket praktik än jag utan det är Lea vad har du tänkt dig? Själva akten då. Du fattar jag, menar, <laughs> det meningen precis. Det är det. Och få pumpa. Vi har Ribet och Sön och Fall som kommer gå till pressmedier och vi jag kommer bli det som lea. kommer och och nu fattar jag absolut ingenting. Går det ut Jag smyger en okay. Det är för att på gräset här runt jorden så le, leker en oerhörd mängd barn. I de här det är de ett skiftande Minst 12-13 barn som finns här. Två gamla människor sitter i en soffa i solen. Och uh, mm. när de ser dig så vinkar de. Och ber dig liksom komma. Är och ja, hela det här verkar bara nästan ut. ovärtligt Ah <skratt> Det är läskigt Jag springer där Nej, jag, jag strömlar fram till de där två ja, men, God men god dag här Trevligt att det kommer lite nytt folk här till mynda slår dig ner, slå dig ner Får du nog att vara någonting inte? heller. Ja, lite vatten, kanske ja. Utan gift jag ja, ja. hämtar ett, ett glas Och lite vatten här till Herr, det är herr Gris, så. Ja. ja Jag heter Lars Men det här är min fru så Det här är givetvis våra barn Som du förstår De är ungefär 60 års ålder Som är ganska extremt gammalt För att boar så här när han förbjuder stor, så ja det här är 40 år barn Så <laughs> Ja, ah, vi har ju uh, några barn som har flyttat iväg, vi har några som har flyttat upp till huvudstaden och, och de uh, arbetar som servitörer och där. Sen har vi några som har uh, flyttat till Pirit också. Jag tror att jag har ett par uh, Svartstena också, men jag har mm. lite dålig koll de, uh, hör, hör inte allt i oss. <laughs> du vet hur det är med barn. Det mm. har väl flyttat Kanskena. hemifrån så Nej, många man har men, det är... länge. Många barn är för <laughs> Med det Larsson är förklarad. Men det är Larsson. Larsson. Larsson Doris. Du får ett glas vatten. Sippa på det för sitt. Det smakar väldigt gott. Det här kan man inte ha tittar lite konstigt på det. Så där. Men, men de är alltså, väldigt inställda till... Jag kastar i luften. Ja. Ah! är <laughs> trevligt med lite besök, det var så sällan som vi kommer nu det Minst Aha. en månad sedan Det var, det var några större besök här ja. Vad var det då för större besök? Ja det var ju Han, vad hette han då? Han, den där trevliga mannen som bor Borta på andra sidan Wolf, ja han hade med sig något gäng här Vi fick bjuda på lite middag Och de visade saker som de hade hittat Och jag vet inte allt vad det var Det var den konstiga saker Men det var väldigt länge sedan nu. Jag hörde att han hade gått och dött Den här wolf nu konstiga omständigheter. Jag vet inte riktigt vi Men vi brukar kring. ju hålla oss ju. mest här borta i hörnet ja. Du fick ju naturligtvis tillbaka Ja Nej, ja, ja, ja, nej, men jag var väldigt fientlig när du det var Någon nå nå nå Någon nå nå nå nå nå Det nå nå nå någon nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå nå som nå nå på väg till och från förbjudna Zonen mm -hmm. Inga konstigheter Men det har varit lite tyst På sistone Det har inte varit någon Jerry Gazzi Som har varit förbi och... Nej det, jag... okay. det har varit väldigt lugnt Ja Ja men något annat sådär, konstigheten nej, i vi byen. håller oss ju mestadels på det. det har ju varit lite de säger att, att folk har, har varit borta lite längre tid och traskat iväg utanför byn jag vet inte är det på eh, några och några jättegetingar på vägen hit eller ja, det finns någon, någon kupa här i närheten vi har inte riktigt lyckats ta koll på vad de allihopa är än men, men jag vet att borgmästaren jobbar på det han är bara våran borgmästare Han ser till att uh, härbyn trivs Och vad heter borgmästaren? Han heter bara och okay. uh, grund <laughs> Han heter Gottfred Och hans fru heter Mariana Det här är ju gamla äventyrspel Alltanan <laughs> Mariana Mariana <laughs> Som en trevlig Nej <laughs> Jaha, ja, jag, jag. ska gå vidare, men jag får tacka. Ja, Förvantar kommer tillbaka här. Ja, Sen äh, smedjan. Ja, det det ses. Jag följer är så låtsas med le här va. Ja, får ja, ja, det. Mm. <laughs> <laughs> det är uppenbarligen liksom smedja ni har framför er två kraftigt byggda män håller på att smida en plog vid en oh, ugn utanför oh, oh. huset. De här inne inte Nej, gå fram kul att stå och, och titta på dem när de smider, man De du visar lite intresse. De ja, de tittar upp på dig och så tittar de bara bort och fortsätter smida. Har de är ha. jag Vad sa Har de? Vi är bestoken. Nej. Allt <laughs> måste Utan dig är <laughs> oh, jag bestoken. Åh, dig. Det är ja, ja. Och sjunger guld. Vad är det? Vad och det? att ni det? är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? Vad är det? är det? är Hälsning skott. Ja. Bra om du rumpar istället. Nej, men jag står här och jag ska inte bli förvandlad till barnjägare. Och hur rumjer? Så roligt ja. Ah då Vi ser nästa. Vi ser nästa. Vi ser nästa. Vi ser nästa. Vi ser nästa. Jag ser Vi ser ser nästa. Vi ser Vi ser nästa. Vi ser nästa. Vi ser Vi ser nästa. Vi ser nästa. Vi ser nästa. Vi ser nästa. Vi ser Tack tittar på den här till salu. så fortsätter de. Igår satt och bilen går bra. Spakat i programmet Nej, men vad är det ja Nej, jag var Nej, men jag lägger den Man har fått på problem. och så Och sen så går jag över och tittar lite in i media. Ja, mm. det är en öppen del mm. där man liksom kan. Ja, hur titta lite ska... och se om de har något som de har gjort som hänger där. Ja. En av dem. Ja, vad kan jag hjälpa henne med? Nej, jag skulle bara se hur ni är hemliga på. Hur ni är duktiga på djur. Ja, precis. Ja, får jag titta lite. Slut. Tack, tack. Då gör jag det. Han står och tittar på det. Ja. ja, jag tittar lite. Ganska uttryckslös. Vad gör det gärna som, som är kvar utanför? Han, mm. den andra här står och fortsätter med plogen helt enkelt. Okej. Okay. Så vilken gör det. De kan tjejerna bort. Nej, alltså och det enda man kan se är att de håller på med en plog det finns inget annat runt omkring som de... De verkar inte speciellt pratsamma heller ju. <tuk《> Slå en fina, dolda ting. Men vad många somnade var då? Det är Nej, 99. Nej. Nej, jag missade faktiskt. Man noterar rymdkryssare. Man som... noterar absolut ingenting. <skratt> <skratt> <skratt> som de då på bygger på baksidan. Ja. Men, <skratt> men eh, ja, efter någon minut sen så... Mm. <skratt> Ja, Titta så, då ska du inte ha någonting så får jag slå att du går ja. Så jag kan få fortsätta med mitt Jo jo, Utvis. Vad har han gjort för något då? Vanliga liksom smedespel Det är ingen vapen utan det är en nej, det var ju för så då går jag Ja precis, spikar spik och och, och spil Skriv, nej man här Nej men det är... till grindar och ja. Sånt Sånt som man behöver på bongårdar Ja, Kanske en li, kan är, de, är de bra? Alltså, hey, kan man kan jag avgöra det? Kvalitetsbedömning. Ja. Slå en intelligens gång ett. Joho! Nej. ingen aning. Jag kan verkligen inte bedöma det. Jag har aning. Ja men är, alltså en, en del av det här som, som hänger här inne Bing. verkar vara eh, hyfsat bra. Och en del, det kan till och med du ser med lite otränade ögon det Ja, men de har liksom inte lyckats riktigt. Mm. Det är hyggligt, men inte riktigt bra. Nej, inte Nej. ens hyggligt. Alltså, i stor hela är det hyggligt, en, men äh, inte riktigt bra. Lyckas ni med inte lika Slå en, en fina och dåliga ting till Henrik. No. Ja. Du tar det. Du, du märker att genomgående så är det på de här sakerna som har bra kvalitet så ser du att det är ett litet litet lager med damm. Medan de här som är eh, av sämre kvalitet, du ser det liksom det är lite snett och lite fel hamrat och, och sånt. Det sånt. Verkar vara mer nya liksom att de har om det är något som hanterat dem precis på sistone. Det ligger liksom inget dammlager på dem. Nej. Mm. Mm. Ja, nej men tackar för mig och sen eh, går ja. det från. Då förklarar jag det för när vi har kommit till bipot naturligtvis ja. så säger jag det att eh, de bra grejerna som hängde där inne, mm. eller dampo, mm. Mm, det är väl kanske sånt. Folk vill köpa bra grejer medan de dåliga är inget dampo. Så jag vet inte om det är, om det är den. nya smeder. Mm. Nya smeder. Men, gamla smeden, Gamla smederna. Eller den gamla smeden inte är inte ja. här, eller har de blivit utbytt, eller något annat fuffens. You never know You mm, never know You Okej Vad här går ni nu? Vi mm. går väl att lufta lite på huset här eller? Det tomma huset skulle jag vilja kolla på 18 <skratt> 18 Snickan Nej men den kan mm. 18 Split <skratt> party <skratt> <skratt> uh, <skratt> ja. Vi kan gå till ett övergivna uh, ja, Vi går till det Vi är ändå på väg tillbaka nu, nu Vad till ja. jag har tittat ja. Ehm um. Vilken notation har du menar? Jung? Nej, Anna. Anna. No, I we'll won't see you. Fair enough. Break game. <laughs> Empati. Empati för förvirring. Nej, förvirring. Förvirring. Förvirra. Kontrollerar jag ju det kraftfältet. Nej, fem. Mm. Just mm. Det, det, det som du tänkte på när ni var här Det var att Du hade jättesvårt att uppfatta För din empati den är ju igång hela tiden Du hade jättesvårt att uppfatta Alltså Om de var positiva eller negativa Du, du fick ingen känsla för vardag Du brukar alltid få det liksom När du närmar dig någon annan, så att, ah, men Det här, det är någon jag kan lita på Det här är bra Eller nej, fan det här funkar inte Det, det är dåligt Men, men det här var det liksom, nej Ingenting Stor, Stod de ute och smidde det här? Ja, utanför själva smidjan. Ja. Så det är det inget stället. tak? Det, alltså. Nej Okej, okay, så blir det dåligt väder så blir det dåligt för dem ja. ja Eller så har de bara flyttat ut nu för att det var varmt inne Ja ja. Mm. Då har vi bara mullet i dem Nej, jag skulle mänga lite <laughs> <laughs> Men 18, du på väg till. Um, yes. Nej, det är inte värt det. För om jag misslyckas så... <laughs> det är defekt, <laughs> um, alltså det är inte kul. Alltså, den är helt övergiven. Den här bondgården, 18. Det finns ingenting, alltså taket är eh, så att det, det inte håller tätt och dörrarna står bara på gränt. Mm. Okej, okay. nu vi in. Mm. Ja, ja, ja, naturligtvis. Mm. Det vänder Det Naturligtvis, ja. Ja, det är det. så. Innan vi så mycket. Sitter skulle ni gå in och kolla in. Just precis Är du giftat? Ja, men jag tittar in. Ja. Ja, jag hänger med, naturligtvis du Ja, ja, alltså det verkar vara ja, helt tomt. Helt revir. Hur länge? Alltså ja, det är jättetjock ja, ja. lag med damm. alltså det är inte år. Nej, kanske en månad. Okej. par månader Alltså sen Sen våren ja. ungefär så. Fanns det folk som bodde och rörde sig runt omkring här? Gubbarna på varandra ja, mittemot. Du... du har ju fiskegubbarna här och sen så har du ju juveleraren. fina mm. Här uppe så är det ju har jag det här, en rollord. Um, mm. Här uppe har du en skräddare. Mm. vet du också. Eller en gammal skräddare. Men här tror jag att det här också är rivet uppåt. Ja. E juveleraren i så fall går jag över till. Eller så bör du skräddare där. Ja. Mm. Men äh, jag, jag, jag, jag letar lite riven och kollar lite och speglar om. Idiot, slår finna det där. Jag gör det också. Jag gör också det i så fall. Nej. Ja! Ha, jag, jag, jag har ju faktiskt en kris här. <ex> <här>, <där> <här> jag krisar. Mm. Ni hittar eh, en död lata. Oh! Vad är det jag fick för min ädda? Nej, Kolla! Ja. Ja, eh, övrig, jag tar. Helt ödmjukt här. Nej! Vi går på mm. Vi går eh, Jag går därifrån och så går jag över till juvelerare i så fall. Jag på. Jag yes. har blivit kvar hos det här ganska eh, lång tid. De, <skratt> de, ja, de brukar de är det är <skratt> <så skratt> de <har> ganska de <skratt> Det här är ett ovanligt välbyggt hus. Vilka följer med till juveleraren? Jag följer med jag till juveleraren. Jag har också med. Ja. Jag hänger bättre för mig. Vi tar hela ägget också. Ja. Ja. Järngaller på fönsterna och metallbeslag på ja. dörren. Och ovanför här så står ju Robert's fina juveler som är uppsatt om på dörren. Och när ni kommer in där så ser ni Det är en liten, liten butikslokal Och så är det bakom Han antar det som att det är där han juvelerar sig Juvelerar sig, ja Piercing mm. eh, studio Och eh, det står en, en man där som Eller tittar ut när ni kommer in så. Eh, Uppenbarligen så är det Robert ja. Det är Robert som juveler Ribbit försöker le <laughs> Hur går det. Sexabelt, <laughs> visst ja, det. Vad <laughs> <laughs> har du för modifikation minst två var? På vad? På personligt? nej, för fan, jag personligt personlighet Ja ja <laughs> <laughs> Då är det bara vanlig avkodning som han visar Det det är inget <laughs> <laughs> han får inga krascher <här> Jag jag nickar lite nogit bara. <laughs> det minuterar också att när jag går runt ni har ju inte sett några motera djur eller Eller motera människor vad ni vet. Det är inga konstiga saker. Alla är mitt liksom inte Alla människor överallt. Äh, går mm. Ja, jag går in och ja. eh, så min herre här eh, undrar veta eh, hur eh, länge huset tvärtom på har stått upp. Ja, sen är sen inte någon ungefär på. Vad händer med de förra ägarna? De har flyttat. Bättre möjligheten är någonstans. Det in, är inga ni här vänner som, som mina. Ja, min ja, min här vill då veta eh, vad ser in här? Ja, det, om du tittar under glaset här så ser du oh! så, här, så tittar jag närmare. Mm. Han har inte öppnat det här lagskåpet. Nej, <laughs> nej, nej, glaset, nej. <laughs> har, <laughs> jag hoppas det och inte så. finns något som ser ut som en fluga där inne för att ha den mot äh, glaset. <laughs> <laughs> Ja, Men det är li li så alltså, li lite halsband, lite ringar, eh, lite köksmaskkrusel. Kruselutor och fryser. <här> och fryser. Kruselutor och fryser. <här> <Krustul> <här> ja. Det verkar vara bra. Nej. Alltså, alltså slår inte längre på gång 14. Jag var 9 <här> <här> 14. Jag var 13 Mm. Ja, jag har 16 ja du har ju sett lite sådär så för för att en, en och och ja. <laughs> för att för vara liksom en en byggejuleiar så jag, absolut helt okej okay, jag ja, ja. Eh, du har ju sett bara mycket bättre hos juvelermästarna i Hindenburg på mina klienter ja precis absolut <laughs> vad får man tag i råmaterial och sånt där? här hel? Har ja. en Och så har vi karavanerna som kommer från P1 och Inneböret Givetvis även från äh, zonen ja. hur går det här, eller? Ja, va ja. Var det ja. någonting? Ja. Nej, jag tyckte och... ja. kollar lite. var så lugnt Ja Jag får en flyg på ringklockan <laughs> Det blir plötsligt dålig stämning, Hon har på en episode av Bothering the Locals. <laughs> ja, nej, men <laughs> vi kanske ska tacka för oss. <laughs> um. Tack för titeln. Mycket trevligt. Fina. Tack ja. Fint kyrkiskast. Stäng Tack jag nej, <laughs> Nej. Du, jag mig när du är när du här från så, så det de ser du att de kommer ut och de är väl alla samtidigt. Det så att det det dig så. Ja. Mm. Så okej. Det liksom känns ju lite konstigt. Mm. Ja, mot dem eller? Ja. ja. synnerligen eh, ni, ni träffas här någonstans. Jag tänker då kan jag få tillfälle att läsa detta. Ni ser en mycket stor bongård med ett stall som nästan är lika stort som boningshuset. En tjock man i 40-årsåldern med rött hår, ler snett och kom emot med utsträckta armar. Var vi med nu också, nej? Ja, vi är med. Välkomna till Mås Måsöl. Får man lov att bjuda på ett glas vin och kanske lite mat?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 min av fru <laughs> Bob of consequence <laughs> <laughs> Och min fru Hilda står inne Och håller på just att laga till En uh, sattkriper uh, Stek Som jag tänkte vi kunde dela uh, Vad ja, visar mina barn uh, Istället att de kommer snart ja, Vi vill ju inte ah. ha till besvär Queen <laughs> of the shining <laughs> mm. <laughs> mm. Nej det är cool. absolut inga besvär cool. <hums> Vars Vars vi Kom in, in Kom in Ja, tack då. Man visar mig <laughs> i godningshuset uh, här. Var mm. mm. mm. Slå en slå, slå, slå, slå, slå, slå en personlighet gånger tre. Mm, mm, mm. Mm. Ja, ja. Nej. Ja. är mm. Anna, ni var inne juveleraren va, innan. Okej. Okay. Du fick samma känsla där som hos smedena. Alltså, okay. Du kunde inte läsa av honom. Nej. Det var väldigt neutral känsla, slags intet. nu när ni kommit till en här. Mm. Eh, ni som lyckas med det här personlighetsslaget. Eh, Personlighet. Det är alltså... Någonting som inte stämmer Med Bob Alltså att han är, är Han är hajpat nästan, nästan för det. det är sånt här Påklistrat teaterleende Oj vad det var trevligt Att ni var här äh, Känsla på det Lea, du får jag inte... Fick, jag fick ingenting. Nej, men du stod mitt i riktigt. Nej, du behöver inte stå. Du du du såg ingen känsla alls. Nej. Här heller. Varken hos Bob eller när vi kommer in hos Linda. Mm -hmm. okay. Eller liksom är varken positivt neutralt ingenting. So, kind of vision of the body snatchers in this town. Ja, <laughs> konst. <laughs> so. och så småningom så kommer ju Bob visst in då också till maten och, och sätter ett stort bord och serverar stek och, och ett öl som bubblar ordentligt här. Oh. Var det inte vin det var svart? Ja, vin finns också för de som vill ha ja. Nej, jag är inte. Det är ju inte så ofta nu som, som vi, vi, vi får gäster här. Så det är ju trevligt att det kommer några nya. nu också. Senaste som var det var ju han, ja, den där Wolf. Han är skumtyp. Alltså, han han med sig en massa konstiga saker från sunnen. Det är så. säkert det som har gjort att det har varit så dålig stämning här i byn på sistone. Alltså det vad det då något som han... Nej, alltså Folk har ju, har ju försvunnit lite här Från byn Till och från och, och, det, det måste vara roligt alltså, att Han är ju väldigt mycket i, i den här sunnen Så att, det, jag är glad Att han har försvunnit Nu och att de har bomat igen hans hus helt du vet inte alls Vad har tagit vägen och vad som har hänt Ryktena går ju att han, han är död Och det hoppas jag verkligen att det är För då kanske vi slipper fler försvinnande här men det är ju ingen som har riktigt bekräftat det än hur många är det som har försvunnit? ja det är en handfull människor här har väl försvunnit men det är ganska mycket som kommer och går och en del av de här gamla stammisarna som brukar passera igenom kommer liksom inte men, men jag tror nog att de kommer att komma tillbaka nu när väl Wolf har, har försvunnit Så det, han var dåligt inflytande på oss allihopa här och vi hoppas att det inte kommer tillbaka någon mer Men det vet inte alls vad Wolf var Alltså vad han gjorde när han försvann så att säga Eller vad han skulle göra ja, Han höll säkert på med någonting som skulle vara ställa till problem För oss här Men du vet inte, är det någon som han samarbetade med Han med? hade med sin heliograf Uppe på, på, på, på taket Så han kontaktade ju säkert Några Upproversmakare in i zonen där Men, Ja men är det någon kvar här i som han brukade umgås med? I byn? Nej. Gud, det var stående och försvunnit som tur väl är. Mm. Det är en sån pinsam tystnad. Och sen så jag får återvänder samma... han lite till, till samma ämnet. Mm. Och säger samma sak igen ungefär så... Men jag får samma feeling honom. Du får ingen känsla alltså. Nej, ingenting alltså, Varken positivt eller negativt och, Inte sönerna heller Nej, mm. mm. ingenting ja. det var Fantastiskt god steg Krona har gjort i alla fall Tack ja, <här> det, här är det är synnerligen, synnerligen. Det är Smakligt Det får de Ni är kvar här i alla fall Tills det har blivit ungefär som Något som nu mm. Nej, nu får vi nog inte ja, tänka på det ja, ja, det är ju några i våran också. Vi har ju ett såvård, men vi är ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Det är lite tröligt att vi vill komma hit. Tack så mycket. Tack, så mycket tack, tack. Ja, tack. St stort tack ja. för uh, god mat och ställskap. <laughs> ja, jag är inte <laughs> <här> ja, absolut. Det gör det inte bra. Åh, fy. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja har vi, tackar så mycket ut ja. och. Ja. Gold Place. kommer tillbaka till. Old Places Here. Places. Till kärnan här och så ska man ligga ut en dag för att, att kunna vara ja. på natten utan problem. Jag ska ge Sharpen någon förbi här och korna på för att få ut och leka där. Nej, nej, nu är barnen inte ute längre utan de har fått sonit in. Ja. <här> Jag cool. pekar och förklarar för henne att här var det en massa barn ute och lekt. Ja, så kunde var dörren. Förvånansvärt trevliga. Det är konstigt det är även för jag pratade med smedorna förut, och de var så surmullar som hållit på dig. Och juveleraren, mm, de var så så prata här, prata Ja, han var ju precis förstörd. Och de här är ju hur jävla hypade som helst. Det är väldigt konstig stämning i byn. Det är kanske är en trevlig ände mm. här. Ja, vad bra vattnet. Ja, vad bra vattnet. Ja, kanske, det. Folk kanske bara är konstiga här. Det är konstiga som det är. Jag prata med dem. Jag ska inte göra detaljer. Kan vi fråga vatten? <laughs> jag, jag har precis lärt mig om hur människors fotplattningssystem fungerar så att jag är inte är förvånad över någonting längre. Framförallt <laughs> <laughs> <hör> så vill jag vara ur huset när han kan ta för vatten. <hör> Jag ut dem bara jag har uppe. Det är du är Vad är du Ja, inte Det finns ju en uteliga sak här också. Eh, bakom världshuset upp här. Så det är en egen också som du känner till en liten kul. Det blir ett Ingen köp. Nu vet jag inte det men det är lite årskam eller. Mm. Mm. Den vill jag att närmare på faktiskt. Men är det lite mörkt nu, ja, det är. liksom ingenting här som är upplyst på något öster. Skulle vi simma över eller? Jag inte tullen upplyst? Ja, det där kanske en fackla eller en, en, en som lampa som hänger helt enkelt. Ja, okay. Klockan är ja. tio i Skulle jag lygga med er då? Ja, nu kan barna. jag lygga eller så... Mm. Ja, Nej, inte. måste ni bryta. Ja, um, ja. efter fem-tio eller någonting kanske. Yes. Vi tar oss väl hit så vi kan ta oss över floden. Jag påminner om min lilla mm. mutation där ifall den behöver mm. användas. Absolut. Jag påminner om så. Mm. Absolut. Ni har inga problem att och... navigera. Infrasyner gör ju att du ändå kan urskilja... Lite varmt och lite kärle så att Gräset är snäckligt varmare Än luften Och så vidare mm. Men jag, jag har en här tre gånger, gånger per dag på den Så att jag kan få en hälsa på när det är läget alltså, Ja det får, får du välja själv När du vill välja Du har ju alltså, kväll nu så jag menar Går du att du så och sen så får du tillbaka dem Då mm. Mm. Så de, så kan så ska, jag ju nyttja det lite Nere spanar Efter att de ska skriva floden Kanske på lämna kvar vattenkänsliga utrustning och sånt. Mm. Mm. Om inte vad du kör ut med det. Till stugan. Mm. Ja, jag har egentligen bara dolken och testdolken. Ni har inte berättat att ni testar och slå mm. igång, igång den. då. Ja, precis. Då ja. gör ja, jag det? Jag vet inte om du står hur långt längre än den. Nej, mm, det står inte. Det står bara inte 25 meter, tre gånger per dag. Han skulle lyckas 40 procent. Ja, då, då är den igång gång till stå så att du trycker att du inte eller som du vet eller 73. Ja. Nej! Försök igen. Du ja, jag tänkte säga det, det är ett vän, kan vi inte gärna försöka. Kan du såga sig? 73. Mm. Slå lägre, hör du, snäll. 71. Här alltså, har du. Det är lägre. Hur är det här för tång? Det ska vara mer precis nästa Vad är det? No. Kommunikation är väldigt flurigt. Ja. Men jag räknar med att bli överdragen helt enkelt. Eller hur lätt det är egentligen. <laughs> ja, men, Jag inte på är No med för jag tar med mig en änden. När jag så. Jag håller i den andra. Sen så trycker jag fast med själv. Kan vi gå över här ungefär? Ja, Äh, ni ser att här inne Det är en bongård Och det lyser inifrån Jag ska inte det ljuset i alla fall ja, Det är inga svårigheter mm. att, att gå ja, där ja, ja, Men jag ser över i alla fall och, ja. Ja. Ni kommer göra ja, över Utan mm. några problem helt mm. enkelt med, med din hjälp ja. och sen, och du Jag sen slagsar över Jag får väl titta den här mot huset. Slå äh, vad smyga Precies ja. right. Ni som är med Ed? 63, 48, Alla med nu. Ja. Jag du. <laughs> ja okay. Ni är alla Ja. ner på det. Nej 60. Ah. <laughs> ja. som fumlar där? Nej. Nej. Jag är inte här för ja. mm, Det är Ja. Du så. Ja. Ser Ni är framme vid vårt hus. Helt enkelt. Eh, ordentligt tillbommat hus Störra fönster jämspikade med grova plankor ser av vägen utanför eh, Så finns det en skylt med texten Avstärrat område polisen På husets tak finns en heligografstation ja. jag, jag flaxar en liten lov runt om så här på mm. Det är ett tvåvåningshus och övervåningen är inte jänspikat. Jag kanske flaxa igen då. Vi ser om jag kan öppna inifrån. <laughs> jänspikat förresten, då kan jag inte öppna. Nej, men alltså det är bara jänspikat på nedre botten. Mm. Det bara, ja, men jag tänkte då kan jag inte liksom klätta ner det ja, det också. Du har en heligrafstation där uppe med en lucka. Men är det så att jag kan typ flaxa in och fästa ett för Så de andra kan sätta upp Det borde du kunna göra du är Luckan på helgövstationen står lite nu Ja, då flaxar vi väl lite Och fixar något tre upp, tre Klätter tre. vänligt ja. Jag hade ju tio meter rep Slå klättar, och klätta Fumla ni så trillar ni Jag lyckas inte Annars så kommer ni upp Och ni ja, Lyckas ni så krysa Mm jag behöver ju inte slå. Nej, du ja. sa. <skrattar> <skrattar> <skrattar> Jag ska inte gå till. Jag ska slå. <skrattar> du får fått fysiskt slag sen. Jag måste inte väl. Vi tar det sen. Vi är på övervåningen nu helt enkelt. Ni står i ett uppenbart sorgrum. Det är en, en, en säng utan madrass som står på en, en, en byrå där lådorna liksom är bara utkastade. Ur tomma. Gubbhandskepå. Ja, det är servettar och alla ting. Så. Det är det, men det var så det var. Nej? Nej. Nej, 80. <laughs> Nej, ja, piss lite fina lådor dit. Hon är väl ja, hitta hittar här, den hittar ingenting alls här. Jag är 64 Nej jag. Det var arbetor i ja, botten. Nej, fortsätter vidare till att undersöka resten. Den har en det finns tre sovrum och ett arbetsrum här uppe. Ja, kan vara intressant. Vi går igenom allting. Ja. Sloan fina rolla tänkt och, och med. Mm. Mm. Men vet det var inte lyckas med någonting. Nej. Nej. Ni det? Nej. Tre Nej. Nej. Tre och ett aldersson. Mm. Mm. Det första utslaget för mm. mig. Och har vi då. Nej. lite med Nej, inte det ända. En jag undrar om jag ska ut och flaxa på vattnet istället. <laughs> Nej. Det känns inte så. Aktuellt. <laughs> Men det ni ser som är uppenbart I är i arbetsrummet så är det ett steg som man kan luta mot den här luckan som man kommer upp till heligrafstationen helt enkelt. Och i skrivbordet ni luckan så, så är det en, en liggare helt enkelt över handel mm. med fan och någon som har ekonomi, precis äh, ja. som färger... Nej, men det är helt enkelt liksom vad, vad är det som har gått in och gått ut. Ni förstår några av orden emellanåt, men det är liksom skrivet på med förkortningar och koder och sånt här. Okej. Okay. Och sen så finns det ju en trappa ner. Är det vid heligrafstationen där man mm. faktiskt tar emot själva signalen, eller...? Alltså det är både sändare och uh, ja, du, du kan sända ja. Uppifrån heligrafstationen Här går du upp och, och kollar det. på I heligrafstationen Se om det finns någon anteckning mm. Eller något ja, papper någonstans uh, Nej okay. Heliografen har börjat rosta Okej okay. Så har den inte använts Ja den har inte använts på uh, Det finns liksom ett skydd Som man kan dra över Men man ökar inte ha varit ja. överlagligt. Det, lite, det vet ni också närma de här zonorna så är det sur att ta vägen. <här> <här> <No>, då <här> går vi med nedvåningen då. <här> mm. Nedvåningen, helt enkelt, det är två rum och ett kök. Och en eh, trappa och fortsätter ner till en källare, helt enkelt. Ett, <här> två, tre. De två lugnen Lyckas hitta det finn ja. du Du får säga om det ska pressa Jag Ja vi. hitta. hitta. Har Det är tundma. Ja. Men då finna dåliga ting Borde att man lite mer ja. Ja. I ena rullen. Hitta en <hör> nej, du vill ha den. Och i det andra rummet så hittar du en gyps mm. Du har ingen aning om vad det är. Men det var främst Den var ganska tyk. Ja, den Det kan jag säkert sälja för någonting. Känner var du någon var som lyckas med någonting? Nej, nej. Känner då? Ja, det var väldigt gott. du säga. Jag och kök. Slå en yoga stolla eller en fina dåla ting. Vilken mm. som är bäst för? Jag vet inte vilken dålig vårbåst. Det är tydligt mycket bättre. Än jag är jag så en sån som. Det är bäst så kan köra en bomullsrätt. Nej! Missar jag det? Min dåla är yoga. Det som är bäst. Vad vet du? Det verkade chellaren. Yoga eller fina dåla ting? Fina dåla i så fall. Nej. Tack bo. Åh. Ni går ner på trappan ja. Och uh, ramlar tillbaka Precis <laughs> Ni är röda, nytt äventyr Jag tror det var en broad shot The fuck that saved you Det som händer är, är Helt enkelt att um, Ni snubblar över Ett stort trådlik ska inte spidigt skänstar. Nej, det behöver ni inte göra. Okay. Det, det är liksom ingen av. Ni har vi fått. Eh, en beskrivning av Wolf. Och det här är inte eh, wolf någon av dem här. Det är någon som är, är, är de. Eh, inte som gratis heller. Mm. De verkar vara klädd i nykännen märkes från formalin alltså en sån här standard läderrustning. Eh. Och fick du någon vapen? Nej. Oh, inga vapen. Blut. Ingen annan undersöker kropparna vidare upp. Ja, de ska finna dolla till. Ni måste få picka lös på dem då. Nej. Nej, för vad för begge eller? Vad sa du? Ingen är finna för begge eller? Ja. Då slår jag på varvat. Nej, det är <laughs> så länge. Åh, vi det. Ni hittar inte ett skit, men, no, no, no, no. <laughs> ja. ja, Men det är Ja, ni hittar ingenting som inte är uppenbart. Det som är uppenbart är att de här har blivit skjutna. Mm. Och ni som lyckas ser ju att Ja, det är ju flidlås Kula helt enkelt, det är ju ingen sån här Avrundelse, det mer mm. den är mer En rund Kula Knapp Nej. Naja, men mm. du söker att du känner en block Du söker källan Yes Den ser väldigt utrensad ut Så att, men slå Det du finna dåla till igen? Ja. Nej Ja jag kan ju misstänka att jag håller av i det här. Det är en bra anmärkning. Det är en fishy. Det mig inga. Men det här huset hade varit mer sen jag kom dit. Hur länge har jag varit där? Fishier <laughs> har det Fishier finns. Det har varit i två dagar ungefär. I två dagar. I och de har uppenbarligen låtit de här eh, liken ligga i två dagar av polisen. Minst. Ja, det var den polisen som hade gällt dem. Och, Struntar ja, vi i det sen världsfallen då? Vi väntar på bryts er där, helt enkelt. Och går vidare till världshuset. Wow! Jag inte helt på Slå ett uh, fisk gånger fem helt enkelt. <här> <här> <här> Natten är ung 50-65 då var det. 05. <här> wow. wow. Det är, det är, det, det är <här> Du somnar inte direkt efteråt. <här> <här> det kan <en> du <här> men ni ligger och pratar lite efteråt. Ja, så där. i alla fall och, och hon berättar berätta liksom att det har varit ganska många försvinnanden här i stan. Mm. Eller byn. Men att det brukar ta hon oh, kanske upp till två veckor så kommer de tillbaka. Ja. Okej. Okay. Så de är bara borta ett litet tag så. Men, men det är som att de har blivit lite yes. annorlunda. Alltså, förändrad. Förändrad. Mm, lite förändrade på något sätt. Alltså det, det, det som jag vet Är ju att alltså, sm Smederna och, och polisen Här har ju varit borta Och, och kommer här. tillbaka Okej, okay. jubilera Vägar lite avigt Jag vet faktiskt inte det, men, men, men om ni går till Fripp Till Frippshus så, så kan de säkert Berätta mer Fripp Fripp är Fiskmång på det här huset ah, Fiskmånglar Frippfiskmånglar Du antecknar på underarmen Han spelar in det på mitt nagelband oh. Känsligt mm. men, men som berättade han också att Wolf är ju en av dem som har försvunnit Men han är den enda som inte har kommit tillbaka Okej okay. Hur länge har han varit borta? Ja, för tre, fyra veckor. Yes! Så! Break! Yeah. Eh, mm. Bara för att det eh, är en manshop så eh, slå mot era färdigheter så att ni kan höja. Wow, då? då slår ni över. Över. Då ja, får ni höja ja, dem. <laughs> Vänta bara, ni kommer att äta ett matchmål. Vi har gjort 110 fler fem gånger förra. 25. Kvinnor dolda ting borde jag kunna höja dem. Jag ska väl måla. Nej, 67. Nej. Det. Men vad gör man då? Då står du en T10 och så höjer du färgerna. Sju! Nej! Nö! Hattan! Ja! 27 i på typ 40. Åh oh, 40. Nu det, så jag det precis som det är vi får följa. Då är det på. Nej, det är egentligen är det amalo när man är säker det ska. Nej, det var åtton. Bra. Åh, min jag höjde det Jag har det Jag så jag det så bra. Det är Det Det är så Det är så bra. Det Det så vi låter komma där. Ah, bra ting. Ska ska vi, vi, äh, äh, ska här? <skratt> kan vi kryddor också? Ja, ja, ja man alla ja. Det här är helt, helt, ooh, det, det är helt, bättre <skratt> <skratt> ja. ja, ja, Men Kan and man lägga allt komma där med? Kan där med? Det är lägga allt komma Kan man lägga allt komma där med? Kan man lägga Jag komma den med? Kan man lägga allt komma där med? Kan jag det ingen. Och de två som jag behöver mest kanske eventuellt, det var Torvald och Stickons, då fick jag höra. Det, ja, det är det. Ja. Det Så fick jag ha spår Jag Ja, ni det Och jag höjde upp min fina rullaratting, ditt håll. Wow, Jag har ja. ju lite jobbat med den. Jag såg 0 i 4 när jag såg testarna. Jag var så här, jaha, men tack. <laughs> det känns det som att jag har nu? Jag tror det har varit på de här färgerna också. Jag har slagit till typ tio slag för den i nöden, men nu. Du kan gå tillbaka och se hur jag har 42. Kan säga det? Det här ja. är ett av de få äventyren som finns där finna dolda ting är riktigt använderbart. De flesta andra är liksom så ja, oh, ni ser en bunker, vad vill ni göra? Vi slår eller dem. Användbart. man väl slår en ett så hittar man en tur åtta. Why girls play video games, the real answer. Of course, they're fucking fun, you actual fucking dickhead piece of shit. <laughs> <laughs> we'll wait them. <on. laughs> <laughs> I hope it's not that. But that was so yeah. them <laughs> go. <laughs> oh, I should not my tape, jan Let's one. <Paul>. Hey, do you want me Ni har hört Öppetusgruppen spela Uppdrag i Moss Mossel, ett äventyr för metant, utgivet av Äventyrsspel 1984. Besök monsterworld.se för mer information. Musiken Stilen Siving är komponerad av Kevin McLeod. För mer av hans musik besök incompetec.com. Den här Actual Play-podcasten är producerad under en Creative Commons erkännande icke-kommersiell Inga Bearbetningar 2.5 Sverigelicens.